بسم الله الشيطان الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله ومن اتبعوا باحسان لا يوم الدين وبعد نشكر الله سبحانه وتعالى مره ثانيه ككوتانا سكويا لهو ketika daura yatwa musho natuomba Allah subhanahu wa ta'ala niyo dora ya faida insha Allah iwe pia sababu yetu ya kusamehe madhambi Amin ya Allahuma amin kama kawaida yetu tunajaribu kuchagua chakuo baadhi za ahadith kwa sasa hivi sababu ni dora ni ya mwisho leo tunajaribu kuangalia baadhi ya ahadithi ambapo kwamba tunaona ni dharura tuijue labda baadaye ya mengine tukipata nafasi tuta, tuta kwa leo insha Allah ايه توت اول كذا تتاغاليا حديث يا صفحه يا في شيء من خصائص رمضان في شيء من خصائص رمضان قال مؤلف رحمه الله الحديث الثاني في شيء من خصائص رمضان أن أبي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان واذا دخل اذا دخل شهر رمضان فُتحت ابواب الجنة وغُلقت ابواب النار وصُفدت الشياطين رواه البخاري ومسلم وفي روايه لمسلم فُتحت ابواب الرحمه مؤلفا متلتي حديثي ambayo kwamba imepokelewa na Abu Huraira sahabiyu الجalil, Abi Abu Huraira radhiyallahu anhu kuwa anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema اذا دخل شهر رمضان ikingia mwezi wa sallam, nasema, Ramadhan, iki Ramadhan futihat abwabul jannah milango ya pepo yanafunguliwa wa ghlqat abwabun nar na milango ya moto yanafungwa wasufidatu shayatin nama shayitani wanafungwa wanafungwa katika hii riwaya hadith ambayo kwamba imepokelewa na imamu Bukhari wa Muslim imekuja hapa katika mlango wa itlaq wasufidatu shayatin mashaitani wote wanafungwa lakini katika riwaya nyingine tatubainishia kuwa shaitani ambao kwamba kusudia hapo ni maradatu ashayatin. Wale wa shaitani ambao kwamba ni waovu zaidi lakini katika hii riwaya imekuja mutlaq wasufida shayatin wote wanafungwa Muallif rahimahu Allah katika hii hadithi Al-hadith dalilun ala fadli shahri Ramadhan. hiyo dalili inaonesha fadila na utukufu wa mwezi wa Ramadan wa 'idham khasa'isihi na mwezo wa Ramadan na khasasiya hususia yake yani ina miza zake na miza zake ni kubwa zaidi kuliko miezi zingine فان الله تعالى فضله على سائر الشهور الله سبحانه وتعالى amfadhilisha huo mwezi kutokana na miezi mingine zote naye ndio miza ya huo mwezi ama hususia huo mwezi wahtassahu bima la yujadu fi ghayrihi mimma yakunu da'ian ila al'amal as-salih walbirr walihsan amexusisha huo mwezi Ina, ikawa na nani yake yani ikawa na umuhimu wake na umiza wake ambayo kwamba hayapatikani kwa nini kwa mwezi mwingine Ambayo kwamba inambidi nje wa Allah subhana wa Taala itamvuta ili afanye amali sale, na kufanya mambo heri na ihsan anazidi kusema muallif rahimahullah fa fi hadha shahri karim tuftahu abwabul janna katika huo mwezi ambayo kwamba anaonesha fadila huo mwezi kutokana na mwezi mwingine milango ya pepo inafunguliwa وتغلق ابواب النار نميلانجو يا موتو ينفغوا وذلك لكثره مؤلف انا نسما انتوى حكم yake وذلك لكثره الخير في رمضان وزياده الاقبال على اسباب المغفره انا توى حكم yake انا نسمى الله اعلم الله نمجuzi زيد لكن inaweza kuwa sababu ya زيادة الاقبال على اسباب المغفره ika sababu yani kujitokea kujitoa katika ili kusamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala waridwan na ridha ya Allah subhanahu wa ta'ala fiqillu sharru fi al-ardh Mshaitani wale wabaya wakubwa zaidi mujrimina katika wa shetani wakubwa anafungwa bisalasilin min yororo wal aghlal wal asfadiyatin aina min yoro anafungwa yani liinshigali muslimina bisiyami wa tilawati alquran wa dhikri llahi ta'ala ili waislamu aweze kushughulika kufunga mwezi mtukufu wa ramadhani na kusoma quran na kumtaja allah subhanahu wa ta'ala wa kullu fi'lin min af'ali albir wa kullu qawlin min aqwali khair kila jamu kila kitendo cha khairi au maneno yote yote ambayo kwamba nje anafanya. Yakuula Abu Bakar ibn al-Arab rahimahu Allah. Abu Bakar ibn al-Arab sababu tuna ibn Arabi wawili. Kuna ibn al-Arab bi al al-lam. Ibn al-Arab wala Andalus. Wote walikuwa Andalus. Katika ulama ambaye kwamba alikuwa Spain zamu za wanaita Ferdouson al-mafqud. Uh, al Spain wakati ambaye zaidi ya karne nane katika mkono wa Uislamu. Kwa hivyo nimepata ibn al-Arab ambayo kwamba ni mwanachuoni katika Malik ambaye kwamba alitoka akakuja katika mashiriki, pia karudi katika akarudi katika kule, akakufa tena kule kule anu, katika, katika Spain na kuna Ibn Arabi ambayo kwamba biduna alif wa lam Ibn Arabi biduna alif wa lam kwamba anakuja katika sana sana, sana katika vitabu huyu ni huyu ni huyu ni ni minghalat sufi ni katika wasufi ambaye kwamba kwa bali wengine wame, wamemtuhumu katika nini katika katika ukufru. lakini wa Ibn la Arabi huyu ambaye kwamba huyu anazungumza saa hizi tofauti yake na yuyu ambaye kwa ina al Ibn al-Arab Abu al-Arab huyu Ibn al-Arab ni mwanachoni mkubwa ambaye ni maarufu na na zake katika masaa za sheria Ibn al arab anasema wa inama tufatahu abwabul jannati abwabul raja Milango ya pepo inafunguliwa kwa sababu gani ili matarajio yetu yawe makubwa zaidi katika mlango wa pepo wa tata'allaqu biha al-himam ili ishikamani na umuhimu wetu unaona vile waje wanajaribu kujitahidi sana ku kwa hiyo siku ya yani iwe ipatikane hima zetu zaidi kwa hiyo siku wayatashawaku ilaiha asabir yani mtu ambayo kama mwenye kusubiri na kutaka ibada anajaribu kutamani sana vile unaona watu wa wakati ku, ku, wa mwezi wa ramadhani wanakuwa changavuka katika kumsha allah subhanahu wa taala kufanya amali za khiri. watu ghalaqu abwabun nar na mlango um, ya moto inafungwa litujuza ash-shayatin ili walipe mash-shayatin maasi ili maasi maa, maa, maa, pungue wa yusaddu bil fi ujuhi sayyiati fatadhhabu sabilun nar kwa hivyo kwa uchacha nakusudia kuwa khairi ipatikane na shari ipungue na anatuambia muallif kauli ya ibn al-arabi kuwa Hada yusafsir lana sirr fi awba'a kathira min al'usat wa taubati min ta'ala. Hii inatubainishia siri kubwa sana kwa wengi wanaoyamaasi Allah subhanahu wa ta'ala wanapomrejia Allah subhanahu wa ta'ala wa hirsihim ala ta'ah. Tunaona so, misikiti, si ndio? Wakati mwingine ikikuja kama sio mwezi mtukufu wa Ramadhani, unaona misikiti yako mengi hapo ya kwa nini misikiti safu 2 3 lakini mashaallah njomozo wa Ramadhani unasema kumbe misikiti tunahitaji misikiti yao zaidi. Sababu misikiti unajaa mpaka nje katika swala za kaida inikuoneshe sio islamu tuko wengi zaidi hasa katika kibira zaidi ya yani misikiti haya hata totosha tukikua sote tutakuwa nahudhuria katika msikiti na hiyo katika yanasema katika hiyo ambayo kwa inapatikana wahudhuruhum almasajid fi hadha ash-shahr ili wanahudhuria katika huo msikiti yani wanahudhuria katika msikiti katika hiyo fadila katika hiyo mwezi yanasema la la la hkima hiyo tunaoipata yani natafasiria sababu gani milango ya mota inafungwa na milango ya pepo nafungwa tunaona uchaji Mungu unazidi na kuwaasi ya Allah subhana wa ta'ala unapungua wale ambao hawawaswali wanahudhuria kwa wingi hata inasemekana wale vijana ama wale watu ambao kwamba wakora baadhi ya wakora ambaye katika wanasimishwa katika Uislamu siku kama hiyo nakuta kumetulia sehemu hakuna ukora wala nini sababu wale mashaitana ambao wanawashawishi wanakuwa hawapo wale mashaitana ambao kwamba wanawashawishi hawapo hawapo wa shay anasa shaytan musaffad Lakini yu'dhi lakin wa adhaf mimma kadi yakunu fi ghayr ramadhan shaytan anaweza kuudhi ama anaweza kukusababisha ufanye mambaya ya shari lakini katika mzo wa ramadhani inapatikana kwa uchache sana hakadha maalifa anasema wa huwa yahsib kamali saum wa huwa yahsib wa huwa bihasab kamaliss saumi wa naqsi inatokeana kwa sababu kuna sio kila mtu tunaweza katika wale ambao kwamba wengine kuna wale watu ambao saumu na ibada hiyo kwa zaidi kuna wengine wanafunga labda ya, siku ya kwanza apile, ya pia 3 wamerudi zake. Kwa hivyo yake bado kuna athari ya nini ya sheitani ambayo kwamba inampata. Na akazidi kutueleza katika katika hii katika katika kuzunguzia masala kwa kuwa ambayo kwamba inaonesha kuwa baadu, wale watu wale baadhi ambayo kwamba bado wanapotea yani bado katika mzo wa ramadhani hawaonekani katika ta, la alla sababu ya wala anayefungwa ni maradatu shayatin wanabaki mashaitani wengine ambao kwamba bado wanamshawishi ama shaytanul ins shayatin kuna, -ins Minashar, min, min, min, kuna -ins wa kuna kwa hivyo wako au insan binafsihi bado katika hali ya upotevu kwa hivyo akasema katika katika akatoa hadithi ambayo kwamba imepokelewa na Abu Huraira qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam atakum ramadhano shahru mubarak faradallahu azza wa jalla alaykum siyamahu mtume muhammed sallallahu alaihi wasallam anatubashiria katika hii hadithi kuwa imewakujia mwezi mtukufu wa ramadhani faradallahu azza wa jalla alaykum siyamahu mbingu yanafunguliwa watuglu fi abwabil jahim na ya moto yanafungwa ya watughallu fi maradatush shayatin kwa hivyo hapa imekuja ile hadithi ya kwanza imekuja mashaitani wanafungwa wa kwa hivyo imekuja hapa yakakuja mashaitani wanafungwa mashaitani ambao ni wale wa shetani wakubwa wale wakubwa kubwa ambao wakubwa wa wa wa wanafungwa <totitana> lillahi fi min alfi katika huo usiku kuna usiku, usiku kwamba ni kuliko miezi elfu moja man man haru khairuha faqad man haru ma khairuha faqad huri khairu ha, fa hurima yule ambaye kwamba hiyo amba khairi atakosa basi atajua amekosa jambo amekosa kitu kikubwa sana na hiyo hadithi eh hiyo hadithi طبعا ni hadithi sahihi na takhrid yake imetangulia kwa hivyo hiyo hadithi inaonesha kuwa wakati mwingine swali inaweza kukujia Ndiyo hashitana anafungwa lakini mbona waja tunaona katika baadhi ya waja wa Allah bado wengine katika hali zao amba bado kunapatikana maasi na nini inakuwa inasema ina, inabaki ina, ina, ina, ina, ina hapo tafsiri katika ya hadithi ya pili kuwa kwanza wa shetani ambao anafungwa ni wale shetani wale waovu wale wengine wanabaki pili kuna wa ya wa kibinadamu na pia insanu nafsi yake mwenyewe inaweza kumshawishi kumlegeesha ka pia katika hali ya hali ya kuasi Allah subhana wa ta'ala Ala sama fatuha abwabul janna wa ighlaku abwabun nar yatimmu fi awwal laylati min shahri ramadan. Kufungwa mlango wa pepo na kufungwa mlango wa moto inakuwa katika mwanzo wa mwezi wa ramadhani. Alafu inafunguliwa inaisha wakati wa nini? Wa mwezi wa mwezi wa ramadhani ukiisha hali inarudi. Anatoa hadith na nasema an al sallallahu alaihi wasallam anasema idha kana awwal laylati min shahri ramadan suffidat ash Ikikua katika mwanzo wa mwezo wa Ramadhani ndio mashaitana wanafungwa wa maradatul jinn na katika majini waovu wanafungwa. katika Waghlila abwaabun nar na milango ya pepo ya, ya moto yanafungwa falam yuftahu min habab na hakuna mlango wa moto utafunguliwa wa futihat abwaabu janna na milango ya pepo inafunguliwa falam yughlaqu min habab hakuna mlango unafungwa wayunadi munadi atakuja muita mwenye kuita sabana katika malaika ya baghil khair aqbil Mwenye kutafutaheri anaita mwenye kutafutaheri njoo wa na mwenye kutafuta na mwenye kujiingiza katika mambo shari punguza walillahi katika mwezi kuna watu ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kutoka kwenye moto anawapeleka katika peponi wadhika kullu lele. Na ya, kila usiku na muallif rahimahullah anasema labda swali itakuja tumsiki anayetuita lakini hadithi imetubainishia kuwa kila usiku kuna malaika anataramka anaita ule mwenye kutaka kheri, njoo heri njoo hiyo. na ule mwenye kutaka shari, ule mtu wa shari basi punguza shari na hiyo yote ni kubainishia tujaribu tujitahidi sana mtume muhammed saw sallam kutubainishia katika hadithi tujifanye tu, tu, sana kwenye nini ku, ku, ku, kujihimiza katika nini katika hali ya kufanya khali na kuepukana na, na na maasi aa tutaelekea katika hadithi nyingine kwa hivyo hiyo hadithi tulikotaka kubainisha kuwa hata tukiona baadhi ya watu wakifanya uovu wanafanya maovu na mengineo bali kuna mashaitana ambao kwamba bado wana wanawapoteza kuna hadithi ambayo kwamba safha e, 67 hadithi safha 67 e, safha 67 e, حديثه انه قال مؤلف تعمد القيء يفسد الصيام الحديث الثالث يقول المؤلف رحمه الله الحديث الثالث تعمد القيء يفسد الصيام صفحه 667 ان ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzarahu alqai'u faliisa alayhi qalaa'u waman istaqa'a faliqdi rawahu abu daud wa tirmidhi wa ibn majah wa ahmad wa sanaduhu maalif, rahimahullah hadithi ya tatu katika zenye kuharibu siamu katika hadithi ya tatu katika mlango hadithi ya tatu anasema katika ahkamu ya siyam, afwan katika ahkamu ya siyam, ametaja hadithi ya tatu miongoni mwa kwamba vinaharibu siamu Anasema Abu Huraira radhiyallahu anhu kuwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam anasema mandara'ahu alqai'u falesa alayhi qada'u mtu ambaye kwamba matapisho manaita matapishi yani kimtoka bila bila ye kujilazimisha kutoka katapika bila kujisababisha tapike falesa alayhi qada'u basi alazimishiku kulipa umetapika bila kukusudia utaendelea na saumu yako jioshe mdomo nini uendelea na saumu yako kwa hadithi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam waman istakaa, ama yule ambaye kwamba atajitapisha kwa njia yoyote umetumia chochote ambaye kwamba ima kwa mkono kwa nini ukalazimisha itoke itoke chenye ch ch ch kutapisha kwenye nini kwenye, kwenye mdomo yako basi huyo atakuwa saumu yake imeharibika faliqdi alipe hiyo saum hadithi ambaye kwamba imepokelewa na Abu Daud wa Tirmidhi, wa Ibn Maja wa Ahmad wa sanaduhu sahih Yaqulu al-mu'allif katika hadith al-hadith dalilun ala anna as-sa'ima taqaya taqayya mustadiyan lil-qay'u mtu akitapika hali yakwa ana yeye ndio Majilazimisha kutapika fasada sawmuhu sawmi yake imefanya nini imeharibika wa alayhi qada'u basi alipe hiyo siku qala ibn al-munthir rahimahullah ibn al-munthir katika kitabu chake cha ijma' Hame sema, ajma ajma'u ala iptalissawmi man istaqaa amdan ma ulema wanzia asalafu salih wote wame wame, wame, wame, wame, wame, wame, wame tafikiana wame kuwa mtu yote ambaye kwamba atajilazimisha kutapika kwa njia yoyote basi saumu yake nini imeharibika akikua tafanya nini amdan wa amma idha dara'ahu muallifu nasema amma idha dara'ahu wa min ghairi ikhtiyarihi utapika ikitoka tu bila yeye mwenyewe kutarajia basi akatapika tu fasawmu sahiha saumu yake ni sahihi na hadithi wala shay wala wala shay'u alayhi basi hana hana cho -cho yani hana madhambi qala al katika nasema, la aalamu baina ahli alilm fi suji kama katika wana wana kwamba mekhilafiana na hiyo yu. yule ambaye kwamba atatapika bila kukusudia halipi na wile atatapika kwa ku kutokusudia analipa haina khilafu na hadithi kwa dhahirika katika anasema qala ibnu qudama ibnu qudama mwanachioni huyo pia anasema hadha qawlu amma tuhli alim amma tuhli wala ma wote wamewafikiana kuwa yoyota ambayo kwamba tatapika kwa kuto kusudia. basi saumu yake hija hijarabi. na anatunjari muallif anatfasiria maana istiqaa ay tasabbaba li khurujihi qasdan Iye amesababisha nini? amesababisha nini? Matapisho katoka kwa hali ya kukusudia. Na kuna njia nyingi. Ima akaingiza kidole, ima akaleta kitu fulani kunuso kwa kusudia ili aweze kutapika. Hiyo itakuwa yote nini inakuwa ni sababu ya nini? Sababu ya kutapika kwa kujalazimisha. Kwa njia yote ambayo kwamba atatumia. Kwa hivyo itakuwa huyo mtu atabidi halipe hiyo siku siku ya hiyo siku ambayo kwamba kwa amba, ame hiyo siku ambayo kwamba amejitapisha kwa, kwa, kwa, kwa, kwa kulazimisha anasema faida taqaya amdan aftar akijilazimisha kutapika amefuturu sawa ukaana alqay qalilan au kathira sawa ametapika kwa uchache ama kwa wingi Lidhahiri dhahiri الحadith. kwa maana dhahiri hadithi imeonyesha yoyota atakayejitapisha atakayejilazimisha tapike waaliana alimuftiraaatu alukhrā lā farq bayna qalīlah wa kathīr wa sababu vitu vingine ambavyo kwamba vinafutulisha vina au vinavunja saumu katika mwezi wa ramadhani vingine ambavyo kwamba umetangulia kama chakula na mengineyo mtu kikula kidogo kingi ki hakuna faruku ya wingi wala kidogo na mualifu ametuzumzia katika katika kiendela, katika yeye alizunguza kuwa na hikma ambayo kwamba tunaweza kuipata katika hiyo sababu vile Uislamu sheria ya Kiislamu imetukataza sisi tufanye nini kukula katika mwezi wa Ramadhani pia aksi yake imekataza wewe oh, utoe chochote matapishwa katika nafsi yake uweze nini sababu itakudhaofisha katika mchana wa Ramadhani ambayo kwamba itakudhuru Wakala الشيخ الاسلام ابن تيميه في في بيان حكمه فكاون يفطر بالقي قد نهى الصائم ma yakwihu wayghdihu min at-ta'ami wa sharabi fayunha an ma yudhaifu wa yukhriju ma datahu allati biha yataghaza. wa illa fa idha mukkina dharra fi ndio ambayo kwamba nilikuwa amenakili kauli ya kwa ibn ambayo kwamba inazuia mtu asijitapisha sababu itamdhaufisha ndio kwa yake ikawa nini ikakawa huyo mtu ameingia katika wale ambao kwamba amefuturu Anasema kuwa e, bayanu alhikma fi kauni yuftiru bayanu hikma katika kauni ya Imam e, Ibn anasema rahimahullah bayanu ya hikma katika kuwa yuftiru bilqi'i kwa kutapika Kadunuhi ya saimu saim an ma yaquwih wa yughdhihi min wa sharab. mwenye kufunga mwenye kufunga asiweze kutumia chochote ambacho kwamba kitampa nguvu katika kufanya nini? Katika kufunga miongoni machakula na sharabu. Fayunha an ma yudhafuhu wa yukhriju madatu. Kwa hivyo pia anazuliwa nini? Anazuliwa kutoa kitu ambacho kwamba kitamdhaufisha katika kufunga. Kama amezuriwa kutumia kitu ambacho kitampa nguvu, pia amezuriwa nini? Kutumia kitu ambacho kwamba kitamdhaufisha katika kufunga. Wa illa fa idha amkina min hadha darruhu wa kana la adila kwa sababu akikuwa amewacho hivi itakuwa yeye hajakuwa adila katika ibada yake kwa hivyo sababu ya kuzuliwa asijitapishe atadhaufika vile amezuliwa asifanye nini vile amezuliwa asikule apate nguvu kwa hivyo ikawa ni sababu hiyo hiyo ni hikma kwamba al-alama ibn taimi ametoa waqala hafiz ay ibn hajjar katika sharh katika fathul bari akisherehesha hii hadith anasema amma al-qay'u fa dhahaba al-jumhur ila tafriqati bayna sabqahu fala yaftiru jumhur wa wa ma huna kutapika kuta ambaye kwamba inayokuja bila yeye kutarajia la yaftiru wa bayna man ta'amadahu fa yaftiru na bayna yule ambaye kwamba ame ame fanya nini inamlazimisha ina, ina nini kufuturu au kumharibia saumu wa naqala ibn al-munzir ibn katika kitabu yake cha ijima'a. على بطلان الصوم بتعمد القيء كوا علماءهم يفقهان mtu akijilazimisha kutapika basi saumu yake ime haribika ime ime imetenguka yani imeharibika saumu نعم ketika hadis inayefuatia hadis ya ya nne alhijamatu lis-sa'im alhijamatu Yaiقول المؤلف al الله الحديث الرابع الحجاء الحجامه للصاحب حجامه kutoa damu Ni kuna namna ambayo wanakata damu wanaposoa alafu wanatoa damu ni kitu ambaye kwamba tangu zama za mtume Muhammad صلى pia alifanya hijama na pia maswahaba na wale alikuja mpaka saizi nafanya hijama wanatoa damu yani unatolewa damu kuna namna ya hijama siji nafikiri kuna kusahili naweza kutumia hijama kutolewa damu kwa mtu ambaye kwamba amefunga hukumu yake ni nini wa umefunga saizu na na kufanya hijama kutoa damu na maana yake pia ambayo inaingia kwa sasa hivi kwa kisasa oende hospitali ende mahali u damu kiasi nyingi yake kwa mtu aliyofunga itakuwa vipi yakuli muallif rahimahullah eh alhadith arabi alhijamatul saim ibn an aus anhu anna sallallahu ala rajulin وهو يحتجم وهو يحتجم وهو آخذ بيده ل18 خلت من رمضان فقال افطر الحاجم والمحجوب افطر الحاجم والمحجوب رواه ابو داود وابن ماجه وغيرهما قال البخاري ليس في الباب اصح من منه تبنى حديث امرؤ قام يمポケلوه انا شداد بن اوس radiyallahu anhu anasema kuwa ar-rasul sallallahu alayhi wasallam ata ala rajulin bil baqi baqi madina wa yadi anasema anamtuma mishika mkono wangu li ashara ramadhan yani katika ya suku katika au faqala Rasul sallam aftar alhajm walmahjum mwenye kutoa damu kuto, kumtoa mtu damu amefuturu walmahjumu na mwenye kutolewa damu amefuturu yani wametengua saumu saumu yao imeharibika mwenye kutoa, kutoa damu na mwenye kutolewa damu saumu yao imeharibika na hii hadithi imepokelewa na Abu Daud ibn Majah wa ghairuhuma qala al-bukhari laysa fi, fi bab asahhu minhu akuna katika mlango hadithi amba kwamba iko sahihi kama hiyo kwa hivyo hadithi na ya hadithi mtu akikuwa amefunga amefunga katika mwezi wa Ramadhani akafunga katika mwezi wa Ramadhani akafanya nini akatoa nini akatoa damu N yeye mwenye kutoa damu na yule mwenye kutolewa damu basi wamevunjwa saumu hiyo ya hadithi hivi kama vile muallifu anasema katika hadithi alhadithu dalilun ala anna ikhrajaxa dammi minas sa'im bil hijamati yufsidus hadithi dhahiri yake inatubainishia kuwa kutoa damu kwa njia ya hijama kwa njia hijama kutoa damu katika njia ya hijama kwa saim inaharibu saumu yake fi ahadi qawlai ahli alilm sababu kuna kauli mbili amesema katika kauli mmoja, katika riwa, katika kauli mmoja, kauli mbili katika ahli alilm kuwa kuna kauli mbili inda alulama je mtu ambaye kwa kwama anatolewa damu ama anatoa damu na saumu yake inaharibika ama haiharibika kuna kauli nasema s yake ka dhahiri ya hadithi saumu yake imeharibika mwenye kutoa damu na mwenye kutolewa damu na kuna kauli nyingine ambayo kwamba inasema saumu yake ijafanya nini Ijaharibika. haribika tu kauli ya pili tutaijua eh, muallif rahimahullah ta'ala chini atataja chini lakini katika dhahiri ya hadithi ya kwanza tuliyosoma inabainisha kuwa huyo saumu yake imefanya nini saumu yake imeharibika anasema maalif, wa huwa maذهب alimam ahmadu, و مذهب امام احمد بن حنبل رحمه الله واكثر فقهاء العديث هي مذهب امام احمد بن حنبل لنا ونجi katika fuqahaa wa muhaddithin ahlul hadith واختاره الشيخ الاسلام اي ابن تيميه امpia amechukua hiyo rai na mwanafuzu wake ibn al-alama ibn al-qayyim wote amechukua kuwa katika yadhahir ya hadith madhhab na wengi katika fuqaha walahadith na katika ikhtiyaru ya ya Ibn Taymiyyah na manaafuzu wake rahimahumullah wa huyo mtu itakuwa saumu yake akitoa damu ama ametolewa damu saumu yake itafanya nini yeye mwenye kutoa damu na mwenye kutolewa damu saumu yake imeharibika lidhahiri alhadith kwa dhahiri ya hadith hiyo ndio kauli ya kwanza <coughs> Wakala aljumhur inal hukm mansukh jumhurul ulama wengi wao ambao kwamba sio hao ambao tumewataja hapo msema hiyo hukumu ya dhahir alhadith hiyo ni mansukh طبعا eh, hukumu mansukh laala wengi watuta, mara kwa mara katika katika, katika, izu, katika iyo dawari, hukum kama Allah ta'ala anasema katika Quran ma min ayatin bi minha au maana nansakh min aya Allah subhanahu wa ta'ala hatoi hukuma ya aya. Yaani naskh huwa izalatu hukm bi hukm nyingine. Yaani hukumu ambayo kwamba ja, hiki kitu kilikuwa hapo kama kivuli. Kivuli kilikuwa hapo kikakuja mwanga wa kikatoa nini? Kivuli hiyo. Kwa hivyo tunasema hiki kivuli ni nini? Mansukh. Kwa hivyo katika ahkamu za sheria ya Kiislamu kuna inaitwa nasikh wal mansukh. Na inapatikana katika ayatul Qur'ani na inapatikana katika hadithi nabawiya kuwa kuna aya katika Qur'ani ambayo kwamba imma lafzi yake ilikuweku na hukumu yake ilikuwekwa ikakuwa mansukh kama Aisha radhiallahu anha anatuambia kuwa kabla kabla ya kuteremka yani kuteremuka aya ya kukata yani kuharamisha kwa kunyonya sababu tunajua kama Allah subhanahu wa ta'ala anasema ummahatukum wa akhwatukum min ar Mama mama mama zenyu ambayo kwamba sio mama yenye kuzaa lakini mwanamke yote ambayo kwamba akikunyonyesha. Kwa hivyo jua huyu ni mama wako uwezu kwa kumooa au mabinti zake ambayo kwamba amezali madada zako katika radhaa. Akasema kunyonyesha Maulana amezungumzia kunyonyesha ina gani? Kunyonyesha ambayo kwamba kama Mtume Muhammad SAW amesema mafatqa mafatqa al ambayo imemshibisha na Aisha anasema kabla ya hapo ilikuwa imeteremka aya kuonesha kunyonyesha mara kumi ndiyo inaharamisha kunyonyesha mara ngapi mara kumi inaharamisha fanusikal khams ikafutwa ika, ika tano kikabaki kunyonyesha ngapi Ta, e, tano ile tano imefutwa ni naskhan hukman walafzan yani haiko kwenye qur'ani tilawatan wala haiko kwenye qur'ani nini wala haiko kwenye qur'ani nini e, hukman yeye uneta nas khu wakati aya ya qur'ani inakuwa kuna hukmi inakuja inakuwa mansukh wa nyingine kuna zingine ambazo tunakuta ambapo kwamba inazozoaa kwa aya yoko kwenye Qur'ani tilawa tayamebaki lakini hukumu yake mansukh ndiyo? Kama kuna aya ambayo kwamba wa ladhina yatawafauna minkum yadharunal azwaja wa yadharuna azwaja wasiyatan li azwaji mata'in ila al haula ghaira ikhraj wala mbayo kwamba hiyo aya inaonyesha wala ambayo kwamba wakikufa akiwaacha yaani wanaume akikufa akiwaacha wake zao wakizao wataka eda ya muda wa mwaka mwaka hiyo aya iko kwenye Qurani si iko aya hiyo kwenye, kwenye, kwenye Qurani na kuna aya kwenye Qurani waladhina yadharuna bi wa aya pia kwenye Qurani kuwa yule kwamba atakufa eh, wakikufa eda miezi ngapi Siku kukumu kwa hivyo kuna aya inasema mwaka moja na kuna aya ambayo inasema miezi minne kwa hivyo ile aya ya moja mmoja imebaki tilawatan tunaisoma kwa na ile ambayo kwamba imekuja miezi minne ikatoa ile hokumu. kwa hivyo mekua hukumu hukumu yake imetoka imebaki tilao kwa hivyo nashi inaweza kuwa hukumu inatoka tilawa inabaki na kuna wakati mwingine nasha inatoka tilawa haipatikani kwenye Qur'ani lakini hukumu yake iko kama ayat ya zani, si kama inapokea kwa Umar alshaykhatu washaykh alshaykhu washaykhati iza zanaya fajriduhuma albatta si alisema hivi hiyo aya ilikuwa kwenye Qur'an ku, ku, ku, ku, kuwa mwanamkuwa e, kuwa eh aya ya rajm yani arajo katika Qur'an inapatikana Ikikuwa mtu ambayo kwamba ameoa sababu tunapata katika sunna dhahiri ziko mtu ambaye kwamba ameoa ama ameolewa akisheria kiislamu akizini ikipatikana ba, iki bayana ima arbaa uh, watu wanne ambao kwamba ameshuhudia ama monyame qiri anapigwa nini rajm anapigwa mawe paka kufe na ilipatikana zama za rasulu sallallahu watu walipigwa mawe lakini kwa ikraru sio kwa nini kwa shahidi hakuna mtu hakuna shahidi ambayo ilikuja ni watu walikuwa wakikubali sababu ikraru shahidi lazima ipatikane nini mashahidi wanne na wata ameshuhudia si ndio kwa hivyo katika hiyo hukumu ikapatikana hiyo hiyo alikuwa kidhibitisha kuwa aya ya rajmi pia na katika hadithi ziko nyingi pia katika Qurani lakini tilawatan katika Qurani mansukh tilawa lakini hukumu yake imebaki hiyo ndiyo maana ya na, ya, ya tunakusudia hapo mansuch. na mansukh walama katika sharti ya mansukh wal mansukhu ule ambao kwamba inatolewa hukumu yake ilikuja kabla ile ambayo kwamba inatoa hukumu bila hiyo la uniona katika dhahiri katika katika ulama ikipatikana taarudhu baina an-nusus ikipatikana taarudhu baina nusus na taarudhu inakuwa kwa, kwa sisi lakini hakika la taarudhu baina nusus hakuna taarudhu yani kwa dhahira an-nasi na hii kama vile tutaona hapo nasi kuna hii ambayo kwamba inasema ule ambao kwamba ule ambao kwamba ame, ame kwamba atakuwa ametoa damu na yule mwenye kutoa damu utafanya nini atakuwa amefuturu na kuna hadithi takayokuja kuwa mtume Muhammad SAW alitoa damu hadi akawa amefunga kwa hivyo ni kama dhahiri ya naswi na nini fi taarud na ulama wana tarika katika hiyo kuna wale jamu jamu na ulama wamefikiana jamu jumhur wanasema jamu afdhali ikiwezekana kutumia ya, kutu, kutumia yo, kutumia ya hadithi yaani kutumia hizo dalili yote mbili ni bora kama vile Imam Shaukani amejaribu kutumia hapo amejaribu kutumia dalili zote mbili ile na hiyo lakini jumhur wakaenda katika nini Walipojaribu kuona jamu walipoona jamu hawakuweza kufata jamu step ya jamu wakaenda kwa naskhu na naskhu lazima ijulikane ile iliyotangulia na ile ambayo kwamba imekuja baada ile ambayo kuja madai inatoa hukumu ya nini ya eh, ya mansukh anasema hapo jumhur anasema inna al mansukh hukumu ya kuwa mwenye kutoa damu mwenye kutoa damu na mwenye kutolewa damu kuwa saumu yao imaribika kuwa hiyo hukumu mansukh wa inna alhijamata la tuftar la tufṭar la tufattar kwa kutolewa mtu damu kwa njia hijama Haifanyanyi haivunji saumu li anna saha Kusabu gana gani anasema hivi wanasema tuna dalili jumhur ulama anasema li anna ṣaḥḥa annahu sallallahu alayhi wasallam iḥtajama huwa ṣā'im imithbiti katika, katika katika riwaya ambayo kwamba muallif ana katika imamu bukhari anasema kuwa imedhibiti kuwa mtume muhammad sallallahu alayhi wasallam alitoa damu haliakuwa nini Ali haliakuwa alikuwa amefunga walmaqsud anna ahadith alfitri bilhijamati thabita na mwalfi nasema almaqsud hizo ahadith zote za fitri yeye ambayo kwamba inazungia hadihi ya kwanza imethibitika wa inna alkhilafu fi baqa'il hukm au nasqihi hadithi yiko na ni sahihi aftara alhajm walmahjum amefuturu mwenye kutoa damu na yule ambaye kwamba ametolewa imethibiti na khilaf imekuja katika kauli mbili ni j hiyo hukumu ni mansukh au ghairu mansukh wale ambao kwamba wamesema hii hadithi ya pili imekuja ni imetoa nini nas hukumu ile na wala ambao kwamba wamesema hiyo siyo mansukh sababu wanasema lazima nas khu haya hukumu ikikuwa mansukh lazime patikane nini ipatikane ipatikane anyu ala ma yani jadikane tarihi ya nas na mans khu ile ambao kwamba kama unakuta katika Qur'an waakati mwingine anasema al'an Allah subhanahu wa ta'ala al'ana khaffafa Allah ankum inaonesha tahari hukum ya ile nini hiyo hukumu sasa mnatolewa Kuntu kuntunahaitukum anziara alqubur fa fazuruha. kuntu kwa hivyo kuntunahaitukum kama ile hadithi ambayo waliku wa walikuwa watu walikuwa wamezuria wa kuwekeza nani kuwekeza Allah tena waka, so, waka kwa sababu ye, sababu walikuwa wamezuliwa sababu ya wale watu li ajli ddafa ambao wanakuja kwa sasa hivi mnaweza kufanya nini mnaweza kuziweka kwa hivyo kama kuna dalili ambayo inaonyesha sasa sababu ya hiyo mlikwamekatazwa sababu ya mfanye hivi hiyo hasa katika katika hukumu ya nasfa mansukh kwa, kwa hivyo hapo kuna khilaf kuna wale ambao kwamba wanaona kuwa hakuna dalili wale ambao wanasema ni mansukh hakuna dalili ambayo inaonyesha kuwa hiyo hukumu ya hii pili hadithi ya pili kuwa mtume muhammad sallallahu amefanya hijamu imekuwa nini imekuwa mansuko yake hakuna dalili ambayo kwa maneno gani litangulia gani imekuja baada yake sababu ambayo imekuja baada yake ni yanakuwa hukumu hiyo imam shaukani rahimahullah aliona wacha aende katika njia ambayo kwamba wanasema fal jam'u aula aljam'u baina dalileni ni bora zaidi kiwezekana kutumia al'amali katika dalili mbili ni bora zaidi akasema fa yujma baina al ahadith bi anna al hijama makruha في حق في في حق من كان يضعف بها وتزداد الكراهه إذا كان الضعف يبلغ إلى حد يكون سبب الافطار ولا تقره في حق من كان لا يضعف امام شوقان انا نسمي هنا راي كوا امباي جمع علماء نسمي فالجموع اولى تداweza kutumia hadith ya kwanza ambayo kwamba inaonesha kuwa atakayetoa damu Mwenye kutoa na mwenye kutolewa mef... akiwa amefunga saumu yake meharibika na ile ambayo kwamba inaonyesha kuwa mtume alitoa damu na hali yake ameifunga ni kuonesha amalia liot... kutumia hadithi yote mbili ni kwa mtu ambayo kwamba Ukikuwa utatoa damu ni ukadhaufika basi ni makuru kama unajua utatoa damu itakudhafisha na hali yako ameifunga ni makuru ni jambo ambalo kwamba linachukiza sio sio viema ufanye na kama utadhaufika basi unaweza kutoa damu hiyo ndio imamu Shoukane alijaribu kutumia io nani anasema ala kulli hal tajannubul hijam alhijama litasaim aula lakini ni bora zaidi ili kurudi katika hii khilaf ya kauli ni bora sana ukikuwa umefunga epukana na kutoa nini kutoa damu epukana kufanya hijama na tunapozunguzia hijama kutoa damu umuman ile kutoa damu nyingi kama labda kuna wale wana volunteer na nini epukana nayo umuman itakuwa ni aula lakini kama itabidi basi imam shoukana anasema ni makuru kwa ule mtu ambaye kwamba itamdhaufisha na ule ambaye kwamba itamdhofia sio makuru muallifu anasema falmahjumu saim yuftir falmahjumu saim yuftir kwamba dam kwa ee, damu dam yake yani ana yake sababu ya inatoka ina kwa ile kauli kwamba nimesema kwa kwa inasema kuwa ana saumu li annahu قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه إنما كرهت الحجامة للصائم مخافة الضعف انا طوكilea hiyo kauli ambayo kwamba مؤلف amenasibisha kuwa رواه ابن خزيمه واسناده صحيح ومثله وردا عن انس رضي الله عنه ورواه البخاري في صحيحه انا اسمع انظر فتح هيو naweza kurudi katika fatwa hiyo hiyo hiyo kaula anasema الضعف الا يكون Mwenye ku mwenye mezu, kuwa makuru kwa mtu kutoa hijama damu ni illa ya nini illa sababu ya kuwa itamdhaufisha alilla huwa nini ni dhafu wamama alhajim yetu mezumzia mwenye kutolewa damu muallif anasema ama mwenye kutoa damu sasa sababu inakuwa afthar alhajim mwenye kutoa wal mahjum anasema ama alhajim fa innahu yuftiru au yuftiru liannahu yamussu damma ata saumu yake sababu yeye anavuta nini anavuta damu hapo wa galibi yo galibi yak katika hijama inayojulikana sio sikuizi lakini ni watu walikuwa nini njia kuvuta damu inaweza kumuingia kwa nini katika, katika, katika tumbo lake faida kana alhajm biduni masi, damu kama ule ambaye kama damu sikuizi kuna vyombo sikuizi wengine wanatoa hijama kutumia vitu vingine ambaye kwamba sio kwa kuvuta Ikikuwa kama haatumiiyo Iki fainahu la yuftiru idha kana sawim bas huyo ana ila, kwa hivyo saumu yake ijaharibika watajanubu muallif anasema watajanubu as li te lilhijamati aw lihtiyatan lisawmihi lakini ni bora zaidi ina zaidi mwenye kufunga aepukane na hijama ni bora zaidi ihtiyatan lisawmi sababu saumu yake kuna shaka khilafu baina wa ulama inaribu isyaribu na kila moja ametoa hoja yake kwa hivyo ni bora yake asitoe aongoje baka wakati mba kwamba hajakuwa amefunga sema wallahu aalam wa fi ma'na alhijama nasema muallif rahimahu allah ala alqauli bi annaha tufattiru ey, mfano kama e, kuna ambayo labda kuna kitu mikukata e, ile ikhradj fi qasdul -ar. qasdul -arika, kusudia kutoka damu, yani kupasuliwa na kutoa damu. ama kutolewa damu kwa kwa, kwa wingi, wingi inaingia katika hukmi ya ama damu ambayo kwamba kawaida kama ya ruaf ya kutoka damu kwenye mapuwa, au jaraaha kidogo kidogo fala yaftir bihi saim saw kana qalilan au kathira hiya haiwezi kuharibu saumu nyinge au kidogo lia annahu kharaja bi ghairi ikhtiyari hiya ilitoka kwa sababu haja kusudia kutoka wa kadha damu damun min taraf al-isba'a li tahleel pia labda ukienda hospitali ukatawa damu kidogo labda ya kupima kwa sababu kutakujua wewe una ugonjwa malaria ma nini pia haiwezi kunini haiwezi kuharibu Dammi dammi wogonja, au khuruj dami lisihada au kutokeana damu ya ya ambayo na damu au damu nifas au damu damu ambayo wala nifas zaidi ibada yakunu labda dami menu, kidogo kikawongoleo jina la, lake pia kawabaki damu kama jameaza pia haiwezi kudhuru fa sawm sahihi jamia hadi masaa ili masaa yote ambayo kwamba umetaja hapo ni saumu huyo mtu ni sahihi sababu gani lianal aslu sihaat asli ni saumu yake ikue sahihi na haiwezi kuwa makru illa bidalili yadulla ala fasadi haiwezi saumu yake haiwezi kuharibika au haiwezi kuwa ameharibu ame, ame somi ile lazima patikane dalili na hakuna dalili ambayo kwamba inaonyesha katika masaa ile kutokio na damu kidogo ama kwa pua na inonesha kuwa somo yake imeharibika. Anasema la dalila huna. Wa zikira laysa bihijamati wala bi maanaha li annahu la yuaththiru fi badani ka ta'thil hijama. Na ambaye umetaja ambayo kwamba haifiki katika haifanani na hijama. Haifanani na hijama kwa hivyo hii hayaharibu somo sababu haina athari yake yote katika hijama. Muallif anasema ama tabarru bi damil kathir. Ama wile ambao kwamba anavolunteer ana kutoa damu kwa wingi. Anavolunteer kutoa damu kwa wingi yaathiru ala albadan amba yakomba tamwaathiri katika mwili wake fahala yaftiru bihi taban kwa kauli ya kwa nini inasema kutoa katika kutoa damu saumu yako umeharibika ilhaq katika katika rai mbili hiyo rai kama katika ahmad mahamadi ila la tandafu illa bitabarru kwa sababu illa kifikatkana dharura kwamba kwa lazima labda kuna mgonjwa ambaye saa kuna mtu wako mgonjwa ambaye dharura toe damu ikikuwa ni dharura basi wanasema katika kauli ile kwa ambayo kwamba anasema inaharibu saumu basi atatoa da, atatoa damu ya ya katay, الاسلام, Taymi, na yeye atakuwa saumu yake atakuja atalipa hiyo يقول الشيخ الاسلام ابن تيميه kama anasema muallif waqad bayyana anna alfitra bilhijamat ala wafqi alusul walqiyas wa mbayinisha kwa hijama ina inaharibu ina saumu kutokana na usul na qiyas waneu min jinsil fitr bidami alhaydh mfano wake wanasema kiasi yake ni kama inafanana na dami ya haydh na istiqa isti, isti, isti, na pia labda mtu akitoa akitapika akijitapisha waliistimna au mtu kujilazimisha kutoa mani wa idha kana kadhalika fa bi wajhi arada ikhrāj ad-dam afṭara mfano hio kwa njia yoyote atakayotaka kutoa damu basi anaingia katika hukumu taba kwa raii ya ibn taimiya na ibn qayma rahimahu wa allah na katika al hanabila kuwa mwenye kutoa damu na mwenye damu nani ea, me, ea, yake imeharibika ime ama kwa raii vile tumeizunguzia ile ni mansukhu na iko katika nini katika sheria ya kiislamu allah a'lam tunaenda katika katika hadithi katika safha ya 75 Al-hadithu sadis 75 Al-hadithu hadithu sadis, e, hadithu -sadis at -tarhibu, at -tarhibu min al iftar fi ramadhana mutaammidan Tarhibu kukukopesha na kuhofisha mtu kufuturu ama kuvunja saumu yake katika mwezi wa ramadhani kwa kukusudia Sikuna na watu wanafanya hivyo anakula mchana kukusudia na najua yeye saumu ni lazima kwake. Huyu mtu kama huyu hukumu yake ni nini? Kwa hivyo amekuja na unwani ya kuwa at-tarhib. Kuna yani kuna dalili ambayo kwamba inakohoofisha mtu kama huyu anaadhabu katika mbele ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ukijua ya adhabu basi ogopa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo at-tarhib min al-iftar fi Ramadan amda uh, Yani kuhoofisha na kuogopesha mtu ambaye kwamba atavunja ramadhani ramadhani yake katika mzo wa ramadhani hali ya kuwa kukusudia sio yeye amenini sio yeye kwa? kwa yani imetokea kwa kwa bahati mbaya kama mtu kukula kwa kusahau nini yake yanقول المؤلف ان ابي هريره ان ابي امامه رضي فاخذا بضبعي بضبعيه بضبعيه فاتى بها جبلا وعرا فقال اصعد فقلت إني لا أطيقه فقال سنسهله لك فصعدت حتى إذا كنت في سواه الجبل فإذا أنا بأصوات شديده فقلت ما هذه الأصوات قال هذا عواء أهل النار ثم انطلق بي فاذا بقوم معلقين باراقيبهم مشققه اشداقهم مشققه اشداقهم تسيل اشداقهم دمن فقلت من هؤلاء فقير هؤلاء الذين يفترون قبل تحلة صومهم رواه النسائي وابن حبان وابن خزيمه والحاكم وصنده صحيح نعم ni hadith anapokea hadithi Abu Umama kutoka kwa Rasul sallallahu alaihi wasallam Rasul sallallahu alaihi Abu Abu Umama anasema nilimsikia Rasulullah sallallahu alaihi ana naimun wakati alipokuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amelala atani rajulani walinikujia watu kwa usingizi Rasul sallam amelala fa bi dhabiyya wabimchukua katika dhab katika nisudiraa kamshika huku na huku, kambeba fa atayaa jabalan wa'ara waka kuja na mimi mpaka kwenye mlima ambao kwamba ina ugumu kupanda mlima huu mlima huu kupanda ni ngumu kuna baadhi ya milima kupanda ni bala kwa hivyo wamekuja wamefika na mimi mpaka mlima ambao kwamba ni ngumu kupanda huo mlima faqala wakaniambia is'at panda faqultu nikasema inni la utiqu siwezi faqala wakaniambia sanusahhilu laka tutakusahilishia tutakusaidia ni kusahili upande fa sa'itu nikapanda hata idha kuntu fi sawa'il jabal paka kafika katika sehemu ambayo kwamba sasa ni raisii yeye kuweza kupanda umlimo, kuende kutembea fa idha ana bi aswaatin shadidatin nikisikia sauti sauti ziko jumayoi watu wanapiga makelele Fakultu ma hadhihi al aswaat nikawa uliza sauti za watu gani qala hadha uwaa ahli an-nar wun moyko watu wa moto wao inaweza kuwa waul wa ulqati yoni sauti ambayo kwa manapatikana katika kiarabu kama mkubweka kwa dhiib na mengine hadha wa ahli nnar thumma kisha akasema huo maana kelele watu wa moto njewana, wanalia hawa kwenye moto wanaadhibiwa wana, wana thumma antalaq biya kisha akaenda nami fa idha tukafika na watu akafika akakuta wa, akakuta watu muallaqina muallaqina yani hapo kwa miguu chini hapo wamefungwa juu ndio miguu juu wamefungwa mushaqqati eh, mushaqqati asdhaqhum mushaqqati asdhaqhum wa eh, eh, fa idha qawm yani kando kando ya nini kwenye mashafu kando kando ya midomo ya, ya, ya, ya yao imekatoka ime toka to asdhaqhum zikitoka damu yani wamefungwa hivi vicho viko chini kama vile mbuzi inafungwa wakati fakaultu man ha'ula intuma kasema sallallahu alayhi wasallam ni hao ni nani hao faqira kaambiwa ha'ula alladhina yuftiruna qabla tahillati sawmi. Ini adhabu ya watu kule duniani ambao kwamba wanafanya hivi. Wanavunja saumu yao kabla kabla kama wanafturu kabla wakati. Mfano mchana anakula. Au kabla wakati wa saumu ambao anaruhusiwa wale yeyula. Ni watu ambao kwamba wanavunja saumu yao kabla wakati ambao kwamba wanaruhusiwa kuvunja hiyo saumu. Kwa hiyo ndio adhabu ya mtu ya watu kama hao. Kwa hivyo hili ni hadithi inayoonyesha tahrīb kwa mtu ambaye kwamba atavunja soma yake. Anasema muallifu rahimahullah alhadithu dalilu ala 'idhami dhanbin man aftara fi nahari ramadhan. Dalili inaonyesha dhambi kubwa dhaambi wa ule mtu ambaye kwamba atavunja soma yake wakati mchana wa ramadhani amdan min ghairi udhri. Amevunja kwa kusudia pasipo kuwa na udhuri. Fakad tala Allahu ta'ala nabiyahu sallallahu الرسول صلى الله عليه وعلى الله سبحانه وتعالى ممونشia mtume adhabi yao kabla nini kabla yale ambayo kwamba wanavunja saumu yao kabla wakati wao kuvunja imefika yani wanafuto kabla wakati haya fara'hum fi aqbahi suratin wa abja haia akawaona katika sura ambayo kwamba mbaya na ile haia yao aliao ilikuwa sio hali nzuri miguu ameona vile amefungwa ni kama vile mchinjaji anapofunga e, mbuzi ama ngombe ju, anapotoa jaribu kufanya nini kutoa nani kutoa, kutoa ngozi arujuluhum ila a'la waras ila asfal vichwa viko ju, e, ju, ya, ya, ya, na kichwa vichwa viko chini waqad shaqat na upadwa nani ndomo yao umekatwa na damu yasilu mina dami innahu min alwani, al -adhabu, al -adhabu. ini nini? ya adhabu amba wakati napata kama hao faaliatabirubi maninta khurba ramadhan Je, unaposoma hiyo hiyo hadithi jeu ina kuingia kama huu hu mtu ambaye kwamba pasipokuwa na udhuru wahadimu rukun min arkani ama unavunja katika miongoni wa maunguza za Kiislamu ambayo kwamba nini ni saumu inna fitrata fi inna fi min kabiratun mtu kuvunja saumu yake katika mchana wa ramadhani miongoni maadhambi makubwa بدلاله هذا الحديث كتكامناي حديث كما يقول امام الذهبي في كتابه كتابه الكبائر التي الكبيرة العاشره افطار رمضان بلا عذر ولا رخصه منقول مما مقوب ومتجه في كتابه امام الذهبي هو ان نتو كفنجا صومي yake pasipokuwa na udhri labda mgonja wala ruksa وقال الشيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله واذا كان المتقي معذورا كان ما فعله جائزا كما ولهما كما ما فعله وصار من جملة المرضي الذين يقضون ولم يكن من أهل الكبائر الذين افطروا بغير عذر طبعا ايه tumeona maaus automatuto amubi ahli wa saa kwa hivyo kafara yote kafara zote zizobakia nuqis bihatha kafara zote kuanzia kafaratu dihar kafaratul ayman kafaratu, kafaratu jimaa na yote tunasema saa na kuna wengine wamesema saa kwa nyingine wengine wamesema saa kwa nyingine yani takriban na kualiza karibu kutano lakini kaula ambayo kwamba na muallif nao amiona namona sana ameweka farasa sana sana amemini ame sana katika saum katika muddu muddu katika muddu nini muddu, muddu katika kafara na kuna ahadi thaba ambayo kwamba imekuja imetaja e, nisu saah ambayo kwamba pia nani ameishika nani rai ambayo kwamba amemini ndani Sheikh Uthaimin rahimahullah amemini ndani saah kuna haditha ambayo imekuja hiyo lakini kwa nini huyu ame alladhi yadhharu nini e, alim katika ni, muallif rahimahullah ameshika hiyo sababu sana kama mawardi anasema jumhurul ulama amenisibisha kwa jumhurul ulama aktharul jumhurul ulama yaminuna ila kafarati ambayo kwamba yuko katika, katika mtu ambaye kwamba kwa amefunga kwa kwa kafara zake zote ni muddu sababu gani qiyas wote ambao wanarudi katika ile ile ile miktal ambayo kwamba aliletoa rasul sallallahu alaihi wasallam alimpatia yule mtu ambaye yule sahaba ambaye kwamba kwa aliingilia al mke wake katika nahar ramadhani akasema kiasi yake ilikuwa maabaina kuna wengine wamesema ilikuwa 15 saa na kuna wengine wamesema takriban mabaina 15 saa na na 20. Fa hivyo akasema kama ni 15 saa ameenda kualisha miskini ya uh, hao 60 akasema takriban ndio muddu. Nafikiri huyu muallifu ameshika hiyo. Na kuna, kuna wala ambayo kwamba ameshika nusu saa, saa kwa sababu kuna riwaya imekuja hapa au nusu saa ambayo kwamba itakuwa ni kafara. Nusu saa na mudaini ambaye mdain ambaye, mud, ambaye ni saa mdumbiili ni nusu saa kafara riwaya ambaye kwa kumkuja hapa ambaye kama ameshikamana naye pia Shakhu Uthaymin na laala, kuichukua nusu saa itakuwa akarabu zaidi ili ndio sababu ndio nkanada katika hizo mbili ndio ambayo kuwa hoja ambayo kwamba iko kwa karibu kwa mteza mtazamo wangu kwamba ameona kwa hoja ambayo kwamba ziko kwa kwa karibu Ima muddun ama nusu saa laalaka kushikamana na nisfu saa itakuwa akrab sababu huruja nini utakuwa umefika katika zaidi na zaidi maskini kwa ile uwezo ambao zaidi itakuwa ni bora zaidi lakini labda kana kama uwezo wako ni chini zaidi ukishikamana nayo na fa itakuwa ni pia ni la yukallifu Allah nafsan ila usaha naam alafu pia katika tutaangalia hadithi gani naam na kwa hivyo istiderakan kwa kwa kwa wale ambayo kwamba nafikiri iache niikuwa ni nafikiri sitataka katika swali ambayo kwamba ambayo kuna kuna swali kwa kuhusu mambo ya nani mambo ya yule kwamba hawezi kufunga na tulizungumza zana, tulizungumzia jana kwa mtu mgonjwa maulama alizungumzia kuhusu mtu mgonjwa ni kuna aina tatu ya mgonjwa Mgonjwa ambayo kwamba ni mgonjwa lakini ana nguvu ya kufanya nini? Ana nguvu ya kuweza kufunga. Kama kana homa, nini kichwa kidogo lakini anaweza kufunga. Huyu ana udhuri afunge. Kuna wile ambaye kwamba anapata mashaka. Kuna wile mtu kwamba anapata mashaka katika kufunga kwake. Hawezi kufunga katika hii mpaka afunge ana lakini baadaye anatarajia baadaye anaweza kunini? Anaweza kulipa kwa hivyo huyu anaweza kufanya nini? Ana anaweza kulipa hiyo nini? Kulipa hiyo ku kufunga baadae. Ama yule mtu ambayo kwamba daktari amem bainishia kuwa kifungu, kuf, kifunga wewe ukifunga itakudhuru vile tulizungumza jana, basi huyo mtu anajakuwa anafanya nini? Atakuwa analisha maskini katika kafara. Naam, tunaenda katika hadithi ya katika safha ya 105 105 tunajaribu kuchagua baadhi ya hadithi lakini zote hadithi ni muhimu zaidi lakini sababu ya, ya waktu. wakati. Ee safha 105 الفصل الثامن ما يباح وما للصائم فعله الحديث الأول. السواق للصائم ما يباح للصائم فعله الحديث الاول السواق للصائم يقول مؤلفه رحمه الله الفصل الثامن ما يباح للصائم فعله الحديث الاول السواق للصائم أن أبي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال laula an ala ummati la amartuhum biswakhi inda kulli salati rawahu bukhari wa muslim walil bukhari ta'ale E ma'a kulli udhu'in Hii hadithi ambaa kama inazumziwa Hukumi ya mtu mwenye kufunga Hukumi yake kuupiga miswaki ni vipi je ina kupiga miswaki ha maheruhusu kabisa apige miswaki kwa sababu katika baadhi ya kutub fighi kuna inabainisha kuna wengine ambao wameka baada zawal, ayifai kupiga msua yake kuna wengine wanauliza swali labda kutumia dawa hizo za kawaida hukumi yake vipi kwa hiyo muallifu ametuletea hiyo hadithi kutubainishie hiyo hadithi imepokelewa na abi radhiya radhiyallahu anhu anna nabii sallallahu alaihi wasallam anasema laula an ashuqqa ala ummati laamartuhum biswiaki inda kulli salati kuwa mashaka au uzito kwa umaangu ningewaamurusha kupiga msua yake inda kulli salati kila sala rawahu bukhari wa muslim na na bukhari ametaja ta'alika ma akulli wudhu akaongeza kuwa katika riwaya nyingine ba kulli udhu ama kila anapofanya nini kila anapofanya nini Anapo, anaposhika wudhu kwa hivi ni kuonesha nini fadhila kubwa sana kwa mtu kupiga nini kupiga mswaki lahamatuhum biswak aynda kulli salat fadhila kubwa sana kwa kufanya mtu nini kufanya nini? kupiga kwa? kupiga msuaki. na hadithi imekuja umuman la amartuhum bis siwaaki inda kulli salatin sawaa kana sa'iman aw ghairi sa'im kupiga msuaki awe ni amefunga ama hajafunga kwa hivyo tukisema mtu ambayo kwamba amefunga kuna kiwango fulana ambaye kwamba inatakana japige msuaki ama asipige msuaki lazima hiyo inatakana dalili hapo sawa sababu dalili imekuja muonyesha kuwa siwaaki ni jambo la sunna na ni jambo ambako Mtume Muhammad saw salama imetilia mkazo almuallif rahimahullah anasema Alhadithu dalil ala ta'kid siwak inda kulli sala. Hadith ni dalili ya kuwa kupiga mswaki katika kila sala ni jambo ambalo kwao ametuliwa mkazo, ni sunna ambayo kwao ametuliwa mkazo. Sunnatun muakkadah. Faridata kanat amna fil na salli salah ya farida, unataka salli salah fardh ama salah ya sunna. Wa huwa dalil ala mashru'iyyat siwak inda kulli salati al Na pia hiyo dalili hiyo tunaweza kutumia pia kuonesha kuwa pia mtu ambaye kwamba inda mashhuria tiswaki inda kulli salati al-muftar wasaem kwa mwenye ku, mwenye amefunga na yule ambaye kwamba amejafunga fi awwal al-nahar wa fi akhir kwaanzia mwanzo mchana amefunga ama hajafunga pia hiyo hadithi ni kubainisha kuwa ni sunna kwake kupiga miswaki faya taaqad fi haqqi asaem ay yastaki inda kulli salati walau baada ba'da zawali kwa hivyo inakuja sunna muakkad kwa kila mwenye kutaka kuswali ni bora kwake na ni sunna kwake sunnatun muakkad ambayo imetulia mkwazo afu apige msuaki sawa mwanzo mwanzo sawao kama kabla za ama baada zawali zwali sawao ni saima au sio saim kufuatana na hadithi hiyo hadithi inaanisha aliyofunga na asiyofunga ameingia na katika wakati wote akitaka kuswali na muallif rahimahullahu latuletee hadithi nyingine wa Aisha radhiyallahu anha anin nabi sallallahu alayhi wasallam qala as-siwaku matharatun lilfam marudatun lirrabbi kuasiwaa ni kutahirisha nini mdomo na jambo ambalo kama inamrudisha Allah طبعا حديث صحيح وهذا عام يشمل المفتر والصائم وهذا الحديث انا nasema wa hadha am taban kuna shahada ambako ame naonesha siha ta hadith wa hadha am yashmil al المفتر wa al العمل به على hadith pia inaingia ndani mada may hadith imekuja umum amu manake ime mezumzia kwa umum kwa hivyo tunachukua kwa umumi. aliyofunga na asiyofunga wakati wota kita sunna kwake bali ni apige, musuaki, apige musuaki. kisha akasema fayaajibu amali bihi ala umumi, hata yathbuta takhsis paka ipatikane ambayo, ita, itaweka ambayo itaweka takhsus. ambayo itaweka sema, la ama siku ya ramadhani musu, hiyo ni takhsis minal umum awe ikaguja akasema la ikifika saa 7 msipige mso kwa hivyo hizo zingine ambaye kwa ipatikane dalili ambaye kwa inatoa katika umum lakini aslan katika dalili saimun ghayru saimun fi ayi waqt min awqati anarusiwa kupiga, kupiga, kupiga nini kupiga mso wake wa laisa le hadha alumum mukhassis muallif anasema katika hiyo umum hakuna mukhassis sahih liana alumum ikapatikana mukhassis fa yukhadha la takhsis yani ikikuja umum ikikuja am manake hukumu, hukumu inakuja kwa jumla na kuna alama ambayo kwamba inaonyesha katika ya, ya umumu ikikuja hukumu kwa jumla sawatu tukiona hii hadithi hapo tuseme laula anashuka ala ummati la matum bi swak kulli salati imekuja imekuja umumu kwa hivyo amu inakuja kwa umumu na hatuwezi kutoa hukumu katika umumu hata paka ipatikane mukhasis ambayo kwao menatoa hukumu katika umumu na takhsis nasema Hakuna takhsis sahih kwamba inaweza kutoa hukumu katika umumumu. Inabaki sasa nini? Hukumu ya kuwa nini? Piga wake umefunga, wa hujafunga wakati wa wote. Ama, wala, ama dalili ambaye kwamba zimekuja kwa mtu ambaye usipige au wakati fulani usipige, amesema hizo dalili ghairi sahihi. Kwa hivyo ni kwamba ghairi sahihi. Ibn al-Arab Ibn al-Arab ambaye kwamba tunataja mwanzo anasema qala una amesema ulama wao, sana katika madhhabil Malikia lam yanalquni qadhi pia zama zake lam yasihha fi siwaki saima hadithan nafyan wala katika siwaki hadithun nafyan kwamba inakataza ina, ina, ina, ina yani wakati fulani wala wakati fulani illa anna nabii sallallahu haddha in kulli udh amesema haijathibitika hadithi kwamba inapinga uspige mswaki wala inathibitika ina piga mswaki illa mtume muhammed amee hemeza kupiga msuaki kila wakati wa wudu inna kulli salaam mutlaqan ni jambo ambalo mutlaqan hakuna takyid wakati gani min dhairi atafriq baina saim wa ghairi bila kutafautisha baina mtu aliyofunga na hajafunga wanadaba yawmul wanadaba yawmul ila aswaq neka ni sunna ya jumaa vile katika hadithi mekuja, wala mufarriqu baina saim wa ghairi haijafarikisha baina aliyofunga na asiyofunga waqad qaddamna wa la qaddamna fi taharaati was taban ina pakata katika kitabu ambako kwamba amepokea ametuonesha katika hii reference ambayo katika aridhatul ahwad kuwa kuna baadhi ya masaili ambako wamezunguzia huko kuhusu fawaid ya hizo anasema wa hadha muallif anasema wa hadha qawlu huwa arrajih hiyo ndio kauli sahihi arrajih kuwa mswaaki Una una una epiga hakuna dalili kwamba kwamba imeonyesha kuwa usipige msuo wake wakati fulani basi imebaki mtume Muhammad sallallahu alaihi amehimiza kupiga msuo wakati wote wa wudu kwa aliyofunga na asiyofunga na wakati wote kwa hivyo hakuna mukhasisi ambao kwamba ni sahihi wa riwaya tani Imam, Imam Ahmad rahimahullah na hiyo riwaya pia inapokea Imam Ahmad amechukua hiyo rai kala qala jamu min ahli im na vikundi cha wengi katika watu ma wa maulama amechukua hiyo rai miongoni ibn Hazm miongoni mwa ibn Hazmi Imam nawawi Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim na wengineo na wengine, ta'ala. Kala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, "Lam yaqum ala karahati siwak ba'da az-zawali dalil shar'i." Haijapatikana haijapatikana dalili sahihi ambayo kwamba inaonyesha kuwa makruhu kupiga mswaki baada ya zawali kwa mtu aliyofunga. Tabia tunapata katika vitabu, hasa vitakutubu Shafi'ia. Kuwa wakatoona na sababu ambayo kwamba tutazipata hapa. Mnasema haijapatikana, nini? Dalili sahihi ambayo kwamba inaonesha. baada zawali kuwa haifai mtu kupiga mswaiki waliofunga. Yasluhu an yukhassisah umumat nusususi wake, ambayo kwamba ina, ina, inawezikana kuwa tufanye takhsis ya umumati. Tunasema kuwa amu imekuja lakini kuna makhsusa ambayo kwamba inasema dalili ambayo kwa mayuhassisa hala al umumu ambayo inatoa hukumu ile na kuwa kwa mtu aliyofunga baada zawali haifai apige kwa hivyo anaenda anasema walladhina qalu bikarahati bikara siwak lil saim ba'da zawal istadallu bihadith amma wale ambao kwamba wanasema sababu swali itakuja je kwani hao ambao kwamba wanasema kupiga haifai kwa mtu aliyofunga kupiga mswak baada za wali zawali unapokusudia yani udhuri tayari baada dhuhr jua likisha ila inde ilekya saye wakati wa dhuhur dalili ambayo kwamba ameshika vile muallif anasema dalil bihadith ali radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala idha sumtum fastaqu bilghadati wa la tastaqu bilashi walashi akhiru alnahari min az-zawali ila ghurub amesema ameshikamana na fastaq bilghada hadiith ambayo kwamba Ali radhiyallahu anhu kwa amesema mtakapofunga fastaq bilghada mpigeni msuwaki mpaka kabla zawal, kabla dhuhri wala tastaq bilashi baada za baada nini msipige msuwaki na hii hadithi muallifu ametu ametobainishia hapo chini akisema aharajahu dharqutuni walbayhaqi من طريق كيسان عن يزيد بن بلال عن علي رضي الله عنه موقوفا ومن طريق كيسان عن عمر بن عبد الرحمن عن عن خباب مرفوعا وقد اخرجه طبراني في الكبير وخرجه دولابي في الكند عن علي موقوفا طبعا الحديث مزغومزيوا امبالي تتايطا هكو زيدي لان مانك سيو صحيح لم يصح هي دليل ايه حديث مزغومزي كل ما فيه Anasema pia wa kama sadalu kadhalika ni kama pia dalili nyingine ambayo kwamba ameshikamana naibi bi hadith abi huraira al-mutaqaddim wa fihi wa khulufu fami saimi atyab 'indallahi min rih al-miski kuna hadithi ambayo kwamba inazumzia fadila ya mtu atakayefunga kwa atakayefunga atakayef yani harufu khulufu wa taghayyur al-khulufu nini niliye ambayo kwamba harufu ambayo kwamba inatoka wakati katika katika katika yana harufu ambayo kwa maana inabadilika sababu ya mtu kutokula. Kwa hivyo anasema hiyo harufu inapoyotoka katika hadithi kwa inda kwa Allah Subhanahu hadithu sahih atiya bi inda min miski. Allah min rih almiski. Allah Subhanahu wa taala hiyo harufu ambayo mnapata kwa mtu ambaye amefungwa sababu kuwa, kwa sababu ya kuwa hajakula. Labda mnaweza kupata hiyo harufu sio kupendeza lakini jiweni kwa sababu hiyo na kwa sababu ameshikamana na ibada kubwa mbele ya Allah Subhanahu wa taala harufu ni bora, za, bora zaidi kuliko rih miski na nimebainisha hapo kuwa طبعا amesema alqawl as ni khuluf sio khuluf al al khuluf itagera alquluf na amesema inategemea kuwa katika dunia hapo na inategemea kuwa katika nini katika akhira inategemea itakuwa ni katika dunia na inategemea kuwa katika akhira Anasema jawabu katika hiyo dalili mbili hizo dalili mbili Ambayo wali shikaka dalili kwamba wanasema inafaham mtu aliofunga apige mso wake بعد ya dhuhuri yani baada za wali muallif amesema aljawaba anadha anna haditha ali radhiyallahu anhu daif hadith ya ali ni dhaifu kwanza hii haditha ya kwanza hii ni dhaifu ambayo kwa ameshikana ambao wale wanasema baada za wali kisha akasema amma alhadithul khuluf amesema kwa ufupi hii hadithul khuluf Kueka, kushikamana kushikamana naye hadithi sababu ya kuwa sababu wanasema kuwa ikikuwa istidlalio wamesema hivyo ikikuwa rasul sallallahu alaihi wasallam amesema harufu hiyo harufu ambayo kwamba inabadilika sababu ya kutokukula ni bora kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuliko miski kwa hivyo ni bora mtu kuwacha hiyo harufu ili ipendeze Allah subhanahu wa ta'ala wakasema hiyo istidlal hiyo kuna katika njia mbili kwanza anna al nashu ankhulu al hiyo tukubadilika kubadilika hiyo harufu inatokana wakati ambaye tumbo yako haina chochote haina chochote wa hadha huwa sababu wallahu a'lam asama inakuwa na sababu ifi tartibu thawabu alaye kwa uchache alafu akasema eh wajihu nyingine anna saimina la yahsul lahu khuluf aslan baadhi ya wale ambao kwamba wamefunga kuna baadhi ambao wamefunga hiyo harufu hiyo toki. kuna watu ambao labda Sababu inakuwa wakati tumbo linakuwa ina kitu. Kuna watu wengine ambao kwamba tumbo hija nini? Tumbo tumbo tumbo liko baki baki kina kitu. Labda amekula suhoor baadae iko imejaa. Au akasema ama kwa wengine wengine ni kawaida labda mtu ambayo kwa kwamba kuna watu wengine ambao kwamba tumbo yao hainini haibadiliki. Yaani tumbo yao hata kikaiva harufu yake hata kama amefunga harufu haiwezi kubadilika. Kwa hivyo tunasema huku mwea utasamaje. Kwa hivyo naonesha kuwa yes, ist dilalu sio fimakani. Ile hili khalofu ambayo kwamba inabainika hapo Ima katika sababu yake kwa mwela ya Allah katika dunia ama katika akhera lakini sio maana yake kutoku kupiga msaki sababu ya kuwa inaweza kuwa mtu ambaye kwamba amefunga na asikue na hiyo hiyo harufu kwa hivyo kwa uchache katika hii masala wala ambayo kwamba wamefanya wame, wame takyid kuwa baada zawal dalili dalila kwamba ameshikana na hiyo katika kutubu shafi na watu wanafundisha maulama wanafunja ama mamba katika vitabu kwa hakika dalili hizo hoja sio kawi ama hoja kusema pia acha ni waachana na, na, na hiyo mpaka hiyo harufi mpendeze Allah subhanahu wa ta'ala hiyo ikuwa maana hiyo maana hiyo Allah subhanahu wa ta'ala alikubanisha Fadhila ambayo unayo na unapoona pia mtu ambaye kwamba kwa kwa harufu yake inabadilika unaweza kuona ni mbaya lakini mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala inampendeza sababu yanini, ya nini ujura huyo kenye anafanya tunaenda katika hadithi inayofuata fatilia naye ni hadithu thani sihatus sauma man asbaha junuban ana Aisha wa ummu uh, wa ana um, Aisha wa, wa ummu Salamah radhiyallahu anhuma anna an sallallahu alayhi wasallam kana يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم رواه البخاري ومسلم وفي حديث ام سلمة ولا يقضي نسمم مؤلف ان اتقي هذا الحديث كوا عائشه رضي الله عنها ان ام سلمة وقتي واقع الله وسلم رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم علقوا Inafika inaadhinia siku, siku ya Ramadhani inaadhinia na hali ya kuwa yeye amefunga na hali ya kuwa yeye anajanaba na janaba yake sio ya kuota nini janaba yake kukutana nani na hali yake minjimae ya kuabada kukutana na hali yake kwa hivyo na nini na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa halipi. na hao ni wake wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio anatubainishia hukumu hiyo kwa hivyo anaonyesha kuwa hukumu ya mtu atakayekutana sababu usiku wa usiku wa kwa ole ambaye kwamba ana mke wake anaruhusiwa kukutana na mke wake katika usiku wa wa Ramadhani je hakawa akawa akikifika wakati ambaye kwamba labda au usiku ka, yani katika ile harakati na nini alafu ik, akasikia inaadhiniwa. itabidi saumu yake iharibika la imepatikana kwa mtume ilikuwa inaadhiniwa na anaenda kuoga baadaye je nasema na tutaizumzia haraka haraka kwa sababu ya nani هل حديث دليل على أن الصائم إذا أصبح جنبا بأن طلع عليه الفجر وهو جنب من من جماع او احتلام فصومه صحيح صومك ني نني صومك ايه ني صحيح نا امسما هivyo sababu gani pia kuna dalili ambayo kwamba ametuletea Allah subhanahu wa ta'ala kwa kwa sisi kwa mtu yeyote ambaye ameoa mkutana na mke yake kama katika aya fala'an bawashuruhuna wabtaqwa ma kataballahu lakum wa qulu washrabu hatta yatabayana lakum alkhaytu alabyadhu min alkhayti alaswadi min alfajr usiku mnaruhusiwa kabla ya hapo ilikuwa amepingwa kabla ya alana inaonyesha hiyo hukumu kana ma imekuwa mansuku kwa hukumu ambayo kwamba ilikuwa hairuhusiwi kuruhusiwa watu kutana na wake zao, usiku e, kwa hivyo kukutana na wake zao, usiku kama muallif anasema hapo kwa ikhtisara ni kuwa ikikoa ameruhusiwa maana yake ili huyu mtu anaweza kufanya hili jambo anaweza kukutana na mke wake Ika, akashtuka akachukia nini alfajiri akampata kwa hivyo huyu saumu yake ija ija, ija na hadithi na je Hukumu ya mtu ambaye kwamba labda alikuwa na mke wake anastare na mke wake wakati wakati na hali ya kuto kusudia. anashtuka tu anadhani ni ile wakati ambaye ameruhusiwa anasikia ni adhana. Huyu hakukua amekusudia. Pia saumu yake inakuwa hija haribika. na, na pia hukumu ya anasema hi, katika kwa katika uchache katika ya hadithi sababu ya wakati tunaizunguzia kwa uchache mtu ambaye kwamba Janaba ikimpata katika j, mingai, kama vile katika hadithi katika jumaa katika naharo, Ramadhan yani emaazini mtume mkomwa alikumpata kwa hivyo saumu yake ataendelea na saumu yake ikikuwa ajafanya kwa kusudia Ikikuwa ajafanya kwa kusudia kupatana na hadithi ambayo kwamba Na ama hukumu ya ule mtu ambaye kwamba labda mtu ameota hata Masaim katika nahari ramadhan طبعا huwa ataoga na pia kuna dalili hapo ya kuonesha pia inaruhusu mtu kuoga wakati wote pia na kuna dhahira hapo kwa mtume alikuwa akioga baada fajr ni kuonesha kuwa unaweza kuoga wakati wote na pia imepokea kuwa mtume Muhammad sallallahu mchana ulipokuwa mchana alikuwa akioga hata wakati mwingine alikuwa sababu ile joto alikuwa akioga hata baadhi ya masahaba na saizi tunavyojua katika nchi ya arabu joto ambaye wanayo saizi kwa hivyo inaruhusiwa kuoga pia tunapata dalili hapo baada yeah. Ramadhan. Na pia ametuletea pia hukumu ya mtu ambaye kwamba lao au mwanamke kwamba iko katika damu yake na nifas iko katika damu yake ya haizi na nifas kisha amefika yeah, paka kabla kwa adhinwa fajri damu yake kakatika. Inaadhinwa fajri ya, siku ya Ramadhani anajikuta iko tahara lakini Pia anaingia katika hukumu na saumu yake. Aoge nani aendelee na, na saumu yake. Na kama anasema akiendelea akisema aitha taala masaim fi nahari siyam wa sawmu sahih kama tumezunguzia alina laysa la ikhtiyara fi dalika. Ntu pia labda aki, kama wakati kama kalala kaota usiku wa usiku wa, usiku wa Ramadhani akaota akiwa manam, uh, katika hali ayakuwa na mwanamke akajikuta akatoka na mani kwa hivyo huyo mtu pia nini pia ataendelea na saumu ataendelea na saumu yake kwa sababu hakufanya hiyo nini hakufanya hiyo kwa jambo la kukusudia na amezumzia mengi katika hadithi eh, na mengi nimeizunguzia katika muktasara lakini tutafuatilia hadithi ambayo inafuatilia hapo eh, baada ya hiyo hadithi ambayo ya tatu inasema al tu wal-qiblatu lis-sa'im ya mtu hukumu ya mtu kufanya mubashara mubashara ni kama kuchezecheza na mke wako hali ya kuwa kama mtu na mke halali yako sipoku sipokuwa kumuingilia kufanya moja kwa moja naye ambaye kama anakusudia hapo moja kwa moja sio kumuingilia ambaye anakusudia hapo moja kwa moja almulaaaba hiya hadithi anasema muallif ana Aisha radhiyallahu anha قالت kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yuqabbil wa huwa saim wa yubashiru wa huwa saim walakinahu kana amlakakum رواه البخاري ومسلم وفي روايه مسلم كان يقبل في شهر في شهر الصوم حديث عائشه رضي الله عنها انبوكيا انا اسمع ان توام محمد صلى الله عليه وسلم عائشه مكهه توام محمد صلى الله عليه وسلم ام المؤمنين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم انتم عليكم تقبوسوا akibusu wake zake haliakuwa amefunga wayubashiru na anacheza nao kama ile mubashara bila kuingilia yani kufanya mlaba huwa saim walakinahu kana amlakakum liarba lakini alikuwa yeye zaidi yenye anajizuia katika ile sababu ambayo kwamba inaweza kufanya nini inaweza kusababisha labdaka, e, mka, kwa mtu kwa kawaida labda akajikuta amemwingilia mke wake kwa hivyo alikuwa anajizuia zaidi anasema maalifu, hiyo hadithi dalilu ala annahu yajuzu lisaim an yuqabbil zawjatahu wa yubashiraha wala farq fi dhalika bayna saim al wa an-nafl dalilu kuwa inajuzu mtu kubusu mke wake kucheza cheza naye hali ya kuwa amefunga ma lam yakhsha taharuka shahawatahu wa nuzula minal mani. kwa sharti yeye kama anajua anaweza kumiliki shahawa yake sababu kuna wengine shahawa yake iko juu kuna mwingine hata mlaaba peke yake kufanya mlaaba nae manika mtoka kama anajua inaweza kufanyika hivyo basi aepukane nayo lakini kama hajui anajua hayewezi anaweza kumiliki nafsi yake katika basi anaruhusiwa kumbusu mke wake na kufanya naye mlaaba bila kumuingilia sao katika saumu ya faridhi au saumu ya nafl. Sababu eh faneo yajib lakini ikitokea mtu hii e, sababu gani kwa e, sababu gani ameambia asifanye hivi kwa hiyo mtu ambaye kwamba anaweza e, anaweza ku, anaweza kutokea na hiyo na ni bora zaidi kama unajua nafsi yako iko hiyo epukana nayo saddan lidhari'a ili usije kaingia katika hiyo katika hiyo nani jambo ambako kwamba ni jambo ambako kwamba ume, umekatazwa kuharibu saumu اما ما ني ماضي وكيتوقعنا ماضي طبعا ماضي لايف في الصوم ماضي هيتعرب الصوم لكن ما ني تفعلني الصوم نا رسول الله صلى الله عليه وسلم امباينايشا هapo ولكن كان املككم ل40 او لربه لربه كوا ليكون متومه صلى الله عليه وسلم كتباينيشا yeye yeah, ana miliki nafsi yake katika sababu ambayo kwamba inaweza kusababisha mtu akajikuta kaanguka katika hiyo na kuna riwayata zingine ambaye zimepokea kuna riwaya ambayo imepokea kuwa kuna kuna sahaba alikujia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akataka ku... sababu kuna baadhi yao wa ambao wamefarikisha wa kuwa mtu ambaye kama anaruhusiwa awe ni mzee lakini kijana kijana afanye nini kijana harusi wakatoa dalili baadhi za hoja kuwa mtume aliruhusi kwa aliruhusu mzee aabusu kijana asibusu lakini dhahiru alhadith ni kuwa ni mtu kama anaweza kujimiliki anaweza kumbusu mke yake ana wewe sawa au mzee au sio mzee ni jambo kamba kwamba ina, ina, ina, ina mjuzu <totipatik> Alafu kuna kauli hapo anasema faida kharaja minhu madhi bil au takbili kama tumezunguzia lam yusid saumu fi sahhi qawli ulama sawa kuna kauli mbili Akikua atachezesea na mke wake mpaka madhiika mtokee madhi, madhi siomani madhi ni yale maji yanatoka wakati wa matamanio ikamtokea Kuna kaula mba kwa kwamba inasema saumu yake imeharibika lakini kaulu sahi kuwa anna saumu yake sio ijaharibika kwa sababu hiyo ni dhahiri kama nini kwa, amesema muallif rahimahullah amesema ina inafanana na nini ashbahu bilbawl inafanana na albawl saumu yake kaulu sahihi kuwa saumu yake ijaharibika ee ikhtisara acha tuangalie katika hadithi nyingine Kuna hadithi ambayo ningetamani pia tuangalie baadhi kuna hadithi ambayo katika safha ya 105 Al-hadith arabi fi wal Sababu ni dharura pia kujua hiyo kujua hiyo nani kujua hiyo hukumu hasa kwa wamama. Hayo na wale baba ambayo kwa na wamama ni mtu ambaye kwamba mwanamke ambayo kwamba ni mjamzito mzito ama mwanamke ambaye kwamba ananyonyesha Hukumi yake ni nini? Sababu mwanamke ambaye kwamba ananyonyesha anawaweza kuwa ama ni ama ananyonyesha nazo kuwa anaogopea nafsi yake akifunga atadhurika ama anaweza kuwa nafsi yake na ya mtoto ama anaogopea nafsi ya mtoto peke yake. ولا ما مزومزيه. نا kuna hadithi hapo ambayo kwamba الله rahimahullah anapokea ana Anas مالك Malik رضي الله radiyallahu أن رسول الله صلى الله wasallam qala inna Allah 'azza wa jalla wada'a 'an al-musafir shatr as-salat wa 'an al-musafir wal-hamil wal-murid as-sawm aw siyaam. Akhrajahu akhrajahu ashabu sunan wa hadha lafdh ibn Majah wa هو رسول الله صلى الله عليه وسلم اناسما ان الله عز وجل حقيقه الله سبحانه وتعالى وضع عن المسافر شطر الصلاه الله سبحانه وتعالى منى منى المسافري منى كسafiri amepunguziwa nini amepunguziwa baadhi ya swala manake ruksa yake afanye qasr katika swala yake kama dhuhri ana swali rak'a 2 badala ya 4 wa anil musafir wal na mwanamke mjamzito walmurudha na mwanamke ambaye kwamba mwenye kunyonyesha as au siyam pia wanaruhusiwa kuwa hawawezi kufunga Manam, mtu mwenye kusafiri mwanamke mjamzito mwanamke mwenye kunyonyesha pia kuto, kufunga mwezi wa ramadhani ikikuwa hatadhurika katika hilo muallif rahimahullah anasema Alhadithu dalilu ala anna alhamila wal murdizi murakhasun lahumā filfitri fi Ramadan. Kwa mwanamke mjhamzito dalili ya hadithi mwanamke mjamzito na mwenye kunyonyesha wamepewa ruhusa ya kutoweza kufunga katika mwezi wa Ramadhani kama yatadhurika ya wanaweza kutokufunga. Wa anna Allah wa Ta'ala wadha anhumas saum. Allah Subhanahu wa ta'ala yanaamewatolea hukumu ya saum hukum kama yatadhuru watakuja kulipa wakati mwingine. Wa hadha min rahmatullahi ta'ala bi ibadi fa innal mar'ata fi halati alhamli katakhafu ala nafsiha Manamke alapo kuwa mjazo anaoza kuwa anagopia nafsi yake min mashaqati siamu kuwa anasauma naweza kumuumiza ama anaweza kudhurika aw takhafu ala hamli fi batni hawa naogopia wake yule ambayo koamba kwa kwenye tumbo lake alladhi asbaha juz'a minna ambaye koamba sasa ni katika nafsi yake fadha'uhu minha chakula cha manamke huyo ni chakula cha yule ni kokotokana na chakula cha mwanamke wa biha na kubaki kwao mwanamke yake kwa kwake au takafu alaihi mamaan au anaogopea nafsi yake na anaogopea nafsi ya hao ya mtoto ha, ambaye yuko ndani yake au pia manamke mwanamke mwenye kunyonyesha naogopea nafsi yake pia naogopea nafsi ya mtoto ambaye ananyonyesha wa hiya fi halati alridha idhan Pia ayi hukm katika hali ya kunyonyesha pia hivyo hivyo takhafu ala nafsiha au ala kuwa nafsi yake au anaogopea nafsi mtoto ambaye au ala au katika nafsi yake na yule mtoto ambaye ananyonyesha kwa hivyo huyo mtu huyo kama nini, kut, nini asifunge waljumhur min ahli ala anna wal idha خوفا على انفسهما أو على انفسهما ووالديهما فإن عليهما قضاء فان عليهما قضاء ما افترته متى تيسر ذلك لهما وزال عنهما الخوف كالمريض طبعا كالمريض كالمريض اذا برئا ولا فديه عليهما في هذه الحاله انهما كالمريض قال تعالى ولا فديه عليهما في هذه الحاله لانهما كالمريض قال تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى جمهور مؤلف wa wanavioni katika ahli alilm wamechukua me, wa wamewafikiana kuwa mwanamke mjamzito na mwanamke mwenye kunyonyesha wanaweza wa kufungua saumu yao katika mwezi wa ramadhani wakikua kwa sharti akikuwa anaogopea katika nafsi zao au nafsi za watoto wao Wa anaogopea nafsi zao wanaogopea nafsi zao a e khawfa ala anfusihima au ala anfusihima au, wa ladahima na au anaogopea nafsi yao na nafsi ya watoto wao jamhuri ulama wamechukua hii rai na juzu kwao dalila ambayo kwamba ameshikamana nayo kwa meshkana, kuwa, faman kana minkum maridan au ala safan fa iddatu min ayamin ukhra على سما في المغني ابن قدامه لان علم فيه بين اهل العلم اختلافا لانهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه سبابه حكمه يا هو اناايه داخله حكم يا انتو اللي هو عنده يعني قياس على المريض في كتابه قران انسم ما من كان منكم مريضا فمن كان منكم مريضا أو على سفر انت يكون مgonja مgonnyo او يكون سفرين فعده من ايام من اخرى طبعا اكو فاتوره اكو اكو اكو دفو عنجه صوم اتالبا سكوينين فله حكمهاوني كما ني حكمهواغونجوا كما مؤلف رحمه الله اناسما هيفو وقض قال النووي رحمه الله نووي بيي امسما هيفي كوا واو وانا اكو خلاف كاتك هيو واو ني كما حكمه مغنجو ويكون المراد بالحديث وضو على اداء دون القضاء يعني وضو على Murada katika hadith wazu wa alada yani kutokufunga hiyo siku ya kufunga kama saa hizo Ramadhani duna al qada ama qada watalipa taliba baadae lkwa zikara al musafir wa inama udhi anhu al ada faqat sababu wametaja msafir msafir kwake yamefanya nini yeye ya ametolewa tu ada swali swali raka 2 haswali lakini katika saim ni qada asifunge alipi qada baadaye naam hiyo akiogopea nafsi zao na wameogopea nafsi zao na nini na watoto wao lakini in khafata ala waladaihima au ala anfusihima in ala waladaihima wakaogopea alfa ala la ala anfusihima Ikikuwa wao wataogopea watoto wao lakini sio nafsi yao ya kwanza anaogopea nafsi yao ama nafsi zao na watoto jamhuri wanasema watafungua kisha watafanya nini watalipa wakatoa ye dalili qiyasana ala nini ala marid katika hukum ya wale wagonjwa lakini kikao wataogopea sasa nafsi ya watoto yao sio nafsi zao mwenye kunyonya anasema kufunga lakini mtoto naogopea mtoto mwenye miba, nasama, waza kufunga lakini na yule mtoto kwa hiyo waogopea nafsi zao asli nafsi yao waona udhur lakini watoto yao. Nya, nasama, ala la, ala ala yaani watafutu au watafuvunja saumu yao na watalipa katika kauli al-jumhur li'annahu matastati'ani sababu wao wanaweza kunini wanaweza kuja kulipa nini baadaye wanaweza kuja kulipa nini qada wala yurafu fi shariat isqat al-qada 'an wala katika sharia haijulikani kuwa kuna hukmu imetolewa kwa mtu ambaye anaweza kulipa mustati kama anaweza kulipa sheria imemwambia alipe hakuna ispokuwa tunakuta katika mtu gani Eh, kuna wale wazee wale ambao Fidi yutiqunahu fidya taam miskin eh, Kama kama mnabasa unasema imetarimka hii aya imebaki kwa nini wale ambao wanafunga hali ya kuwa zaidi kama nini kama wale wakongwe wakongwe na mmeingia katika hukumu yao pia mgonjwa ambayo kwamba hawezi kupona kwa hivyo hukumu yao ni nini wao hawezi kufunga kama wanajua watadhurika akifunga labda anakufa kabisa kwa ugonjwa ama kwa uzee hawezi kwa hivyo wale wale atafanya nini wao lakini kwa hukumu ya ambaye anaweza kulipa katika sheria anasema katika sheria mtu ambaye kwamba anaweza kuwa ametolewa kuweza kaambiwa fanya alipe fidia kwa after ibn Abbas ama ibn Abbas na ibn Umar radhiyallahu anhuma wa Sa'id wa, wa Sa bin Musayib, rahimahullah bi -an la kuna fatwa ibna Abbas jalil, wa ibna Omar, رضي الله عنهما نسعيد بن جبير وقطاده من التابعين وقطاده وسعيد بن مسيب رحمه الله بان لا قضاء عليهما كنا ويروى ان ابن ابن ابن قضاء. راي بعضهم inasema hawana awalipi wayurwa inu ibn abbas ابن ibn umar qada pia ibn abbas na ibn umar katika rai nyingine kwa riwaya nyingine kuwa qadha fi zamanilisita kama ataweza wahadha yatafikuma ma qawli jumhur kwa hiyo qawli ya ibn inafikiana na kauli ya jumhuru kwa sababu kauli ya anasema kama wataogopea nafsi yao e, nafsi ya watoto wao sio nafsi ya zao watalipa bila nini watalipa yani watalipa kadhaa sababu katika sheria mtu kama anaweza kulipa atalipa sheria inaruhusu lakini kuna kuna riwaya ambapo wanapokea kwa haw masahaba na baadhi ya mataabiin kuwa la kadhaa alehima tena kuna baadhi kama sahaba ibn abbas tena kapatikana kuwa la kadhaa alehima watalipa kwa hivyo wakafikiana na jumhuru kwa hivyo kwa jumhur imaogope huyu mwenye kunyonya ama mwenye ku mwenye mimba imaogope nafsi yake au aogope nafsi yake na nani na nafsi ya e, na mtoto qadha atalipa ama ameogopea nafsi ha, um, nafsi ya ha, watoto wao ni qadha lakini kuna rai nyingine ambayo kwamba amba, la qadha aleima kwa hivyo anasema amal ya atufafi ujubi ma aleima khilafu baina ahli al kama ataogopea nafsi yake sababu kuna wengine wananasema kama kuna baadhi kutub kutubi za fiqi nadhani kitabu ya Imam Shafi anasema atalipa kama anaogopea nafsi yake nafsi ya mtoto wake sio nafsi yake atalipa na, atatoa fidia kila napolipa, anatoa fidia na raii ya jamhuri kuwa yeye analipa anasema fahiminu hum man aujaba lidukhul fi umum qawli taala wala ambaye kwa anasema atatoa fidia atowao anaingia wametoa dalili kuwa waala alladhina yutiquna ufidyatun ta'amu miskin kwa kwa sababu gani wanasema atakae kuwa ananyonya a, ananyonyesha ama mwenye mimba na haogopei nafsi yake anaogopea nafsi ya nani nafsi ya huu mtoto basi atalipa na atatoa fidia na kuna kauli ambayo kwa manasema atatoa fidia tu bila kulipa na hiyo kauli ambayo kwa manasema wao ma kwa watatoa fidia bila kulipa wanashika dalili ya kuwa waala alladhina yutiquna ya ta'amu miskin famaana aya waala alladhina yastati'una siyam fidiyatan ta'am miskin wala mbaa kwamba anaweza kufunga saumu maana hiyo aivyo basi watatoa fidia watatoa kafara na yekulisha miskin likulli yawmin min ayami siami kutiba alayhi katika kila siku ambayo anafunga analipa hiyo waalhamil walmuridha tastati'ana nasema mwanamke mwenye mimba na mwenye kunyonyesha walikuwa wanaweza siamu wa inna mahafata ala waladaihim kwa hivyo waameogopea nafsi yao kwa hivyo watafanya nini wa wata nini wanatoa fidia wamimi manqala bidhalika minasahaba na wale ambao katika iraya katika sahaba anasema imepokelewa ibn Abbas ibn Umar radiyallahu anhumah kama ibn qudama minasahaba kwa ma sahaba hawajapata mukhalif kwao wa huwa hanabila ya hanabila kuwa wao watafanya nini watalipa watatoa nini watatoa fidia wanalipa wanatoa fidia madhhabu hanabila wa Shafiia katika madhhabu mashuhuru kwa atoa fidia. Tukisoma vitabu vya fiqh vya Shafiia tunasikia kuna fidia. Wanagawa. ima anaogopea nafsi yake na mtoto wake au anaogopea nafsi yake mtoto wake bila nafsi yake. Mkuru katika vitabu vya fiqh Kwa hivyo kuna kauli mbili katika hiyo. Lakini jamhuri wanasema aina fidia, aina nani. Na wasuilala أنا sema waso ila ibn umar radiyallahu anhuma kwao ame sema katika mashhuri malikiya wa kadara wa sa'id ibn jubairi an ibn abbas wa ali alladhina yutiqunahu fiya tata'am miskin qala kanat ruksa lishaykh inapokewa kwa ibn abbas sa'id ibn jubairi anasema inapokewa kwa ibn abbas katika hiyo aya wa alalladhina yutiqunahu ana sema ilikuwa ruksa lishaykh alkabir ilikuwa ruksa kwa mzee walmar'atu alkabira wa mankum kikonge wa hum yutiqan siyam wanaweza kufunga kufunga anuftira wa yut'ima ma kana kulla miskina wafanya nini wafuja saumu yao na walishe kila siku miskini walhubla na pia mwanamke mwenye mimba walmuridha idha khafata wa kiogope ya nini nafsi ya wa to, kwa watoto yao ama kwa nafsi yao qala daud yaani ala auladi ma nafsir khafata lana wa nini watoto wao aftarata wa at'amata kwa hiyo amechukua hiyo rai kuwa hiyo rai hiyo rai ambayo kwamba hiyo kauli kuwa watafanya nini wata, watalisha watalisha na wata, watafuturu na atakuwa analisha nani analisha analisha e, maskini Wasu ila Umar radiyallahu anhu ma, anil mar'atu alhamil Ibn Umar aliuliza kuhusu mwanamke mwenye mimba ila khafat ala waladiha atakapoogopa atakwapea nafsi ya mtoto wake sio yeye faqala tuftr wa tut'im Ana nini anafungua ana kisha, analisha miskini Makana kulli yawm miskina mudda min hamdala atakuwa anatoa muda na masala muda tumezunguzia rai na tumesema uh, alimuallif rahimahullah sana sana yameshika rai ya nini rai ya mudu. Na kuna aqwalu kuna saa na tumezunguzia tumezunguzia mwanzo wapo, kushikamana na nusu saa ni e, pia ni aula lakini ameshika sababu la jumhurulama wengi wengi wao wamesema sababu kiasi nyingi katika saumu ya saumu katika saumu wanakisi kiwango cha muda wa muda ambaye kwamba muallifu mwenyewe amehitaja mwanzo hapo ni e, kadiri ya gram ya 563 takriban kwa hivyo baada ana sema hapo anasema watutim makana kule yom miskinaan muddan min handala handala ni dakika alasaka handala tabanaa dhunni ni, ni dakika au taamu ambaye kwamba tunasema chakula cha kawaida chao waaminu huma qala la fidyata alayhim ونعال ايضا يقول <تصفيق> بعضهم انما يسمي هو قول بعض التابعين بعض التابعين انسمي وهو ما ذهب ابي حنيفه نعم مذهب ابي والمالكية في فيه لدراويتين مذهب ابي حنيفه ان روايه كما مذهب المالكيه كوا هو ان فديه النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أن عليه الفديه عندما اخبر او الله تبارك الله تعالى وضع عنهما صوم سبب الله سبحانه وتعالى قلت اجى اليوسمى كوا هوت yaani dalila haiko bainisha kuwa baada hawa hawezi kufunga haiko bainisha hata kwenye hadithi kuwa wao watalipa wa akilipa na nini na fidia kwa hivyo madhhabu wa hanifa anasema la fidia talihim ta lakini jamhuri kama tumezumia e, wal kama anasema muallif bi madhhabi aljumhur wa huwa alqada ahwat wa bar li, e, li dhimma anasema kuchukua madhhabi aljumhur naye imma wanaogopea nafsi zao na watoto zao watoto wao wa imma nafsi za watoto zao pasipokuwa na wao basi watakuwa wanalipa bila duni qadha in yumadharu aljumhur anasema kuchukua madhhabul jumhur abra li dhimma kuliko wale ambayo kwamba wamesema kuwa hawatalipa qada bali watafanya nini bali watakuwa wanatoa fidia kama wale ambao ametoa dalili wakifanya qiyas ala alladhina yutiqunahu fidiyatan ta'am miskin kwa hivyo chukua madhhabu jumhur ni ahwat ni bora zaidi wa abra al-dhimma yani baraa al-dhimma yani ya hiyo saum imetoka hiyo hiyo kauli ambayo kwamba muallifu rahimahullah ame amejuzisha yana amemile ame, ame ndani yake na inakuwa inaonekana ni akrabu ila lakini tujue kuna khilafu baina hii jumhur na madhhabe shafi'ia na hanabila na madhhabe hanabila wana raai yao kuna wale ambao wameona nfidia ya peke yake bila kulipa na kuna wale ambao kwamba wanaona ni nini kuna wala ambao kwamba wanaona kufukulipa na nini na fidi kwa wale kwamba anaogopea nafsi ya viumbe wasipokuwa nafsi zao nadhani kwa sababu wa qati, ya wakati hatuwezi kuendelea maala asaf zaidi hapo wa allah alam صلى الله عليه سيدنا محمد وبارك عليه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لم السلام الله وبركاته والله تعالى وبارك الله وصلى الله hadithi ambayo kwamba me imepokewa tumehadithi ya kwanza tumezunguzia kuhusu Mtume um, Muhammad saw kusema kuwa Ramadhani ninapoingia mashaitani wanafungwa. Tumesema hadithi ya kwanza imekuja am imetaja mashaitani wote kwa jumla. Na tunajua kuna shaati wa watu na jinni. Yuhi baadhi wao Kuna mashaitani ya ya na Qur'an imetudhibishia kuna mashaitani na wanatopoteza. Na hata hadithi inasema kuwa shetani nakimbia katika katika mwili wa mwanadamu kama maji ya damu imeثibitika katika sheria kuwa shetani wanapoteza na pia hiyo hiyo hata wakati ambaye alipo Allah aliomba kwa yeye katika, katika hao. na ile wachache tu kwa hivyo hiyo katika sheria hiyo iko shetani ameleta ibtilaa kwetu Allah Subhanahu wa ta'ala amemuomba e, kwetu katika amaletu, liba, sale. na katika hiyo, hadithi ya kwanza amezunguzea shetani yote Una hadithi ambayo imekuja imetaja marada tushayatin wale, shetani wawovu, wale wukubwa. kwa, hivyo, kwa, hivyo, kwa nikana, katika hii kama muallifu amezunguza kuwa inabainishia kuwa mashetani, sasa hii ni takhriji yake yani yani hikma yake anaiitoa laa inaonesha kuwa vile marada tushayatini ndio wale wabaya wana, wanafungwa wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, kuna mabaadhi ya ambayo yamebaki na ndio tunaona wengi kwanza amesema kufunga kwa maishitani ndio tunaona ni anazungumza katika tafsiri katika bina na maanisha katika hadithi ndio katika mwezi wa Ramadhani labda ndio watu wanatahara sana na ila ndio zinajaa sababu baadhi ya maishitani ambaye kwa wanapoteza hawani hawako na pia akasema sio maana yake shetani wote wamefungwa kufatana na yadi nyingine shetani anaweza kuwa kuna baadhi yao wamebaki ndio kuna baadhi ya ma, watu katika Ramadhani eh ama mzara mada wanafanya vitu vingine. Kuna hata kabisa, wamefunga, kuna nafungi, bado tunakuta hiyo. Na pia mtu hata nafsi yake. Nafsi yake bado uovu nafsi yake. Na pia amesema pia shetani anaweza kuwa hata katika ins ambayo kama anapoteza. Mtu anaweza kuwa na rafiki anamwambia vipi bwana? Uko ama tuende tufanye katika waas. Kwa hivyo ya Lakini shetani wanawapo na wameweka fitina na raisau ibilisa lakini hiyo sio hoja yetu mbele ya Allah Subhanahu wa ta'ala siku ya wa kiyama. Wala tupoteza lakini Allah Subhanahu wa ta'ala ameshobainia, njia ya haki na njia ya Kwa hivyo ukifanya ukifuata haki mbele ya Allah utapata haki yako. Ukifanya batili utapata batili yako. Kwa hivyo sio hoja kama istabara alladhina tubu min alladhina taba war'a al'adhab wa taqatta'at bihi bil asbab. Hiyo aya taarifa inashobainisha, tabara alladhina tubu min alladhina taba siku ya kiyama wala ambaye mlikufa fasim kulikuwa mnawafata. Sasa jeo saizi watu wanaanza wana kusema tungejua tungejua tungewafuata duniani Allah ungeturegesha duniani na wa tayari kuonesha kuwa kuna watu ambao kuna kuna watu ambao wanapoteza na sawao minal jinn au minal ins minal jinnatun ins kwa hivyo hiyo hadithi unaonesha kuwa kuna shetani ananatupoteza na pia ile tahrija kuwa katika kiama katika ramadhani anasema kwa dhahiri tunaboona wacha watu wanakuwa wacha Mungu zaidi ya mwezi mwingine labda inaweza kuwa sababu yao wa shaitana, Allah ajarabu pili ilikuwa ni hijama ulisemwa <tos> kiasi hijama hijama dhahira hadi tumezunguzia tumesema kuna rai mbili kuna kauli ambayo kwamba baadhi ya kuwa ina, ina mwenye kutoa damu na mwenye kutolewa damu akikua atatoa amefuturu hadithi dhahiri iko kuna wana ambao wamesema hukumu yake násikh, jamura kasema kuwa hajafuturu kwa sababu yake jaharibika sababu hadithi kwa nini ntumwa Muhammad sallallahu alaihi alifanya hijama huwa saim na kuna kuna wale kama tulizungumza kauli ya Imam Shawkani kuwa ambayo kwamba tunaona ni karibu ni jamu baina dilla kuwa ni, ni mtu ambaye kwamba yemfanya nini ni akikuwa atakudhaofisha imekuwa membabe karaha kama atakudhaofisha usifanye hijama kama ita kudhaofisha nini lakini e, muallif anasema yani ni bora zaidi ni bora zaidi epukana na hijama siku ya saumu ila idha kana dharura Yikuwa ni za kwa kawala ambaye uta, kama anaona rai ya hijama watafanya nini watafanya utalipo hiyo kama sivyo utalipa ama kusema kuwa imetoka wapi mambo ya kutoa damu ya tena mieingia katika masala hijama na hadithi nazunguzia hijama hiyo yote inaingia katika hiyo hukumu nasema qiyas na qiyas ni dalili min adilla katika hukuma sharia alqiyas qiyas tunazunguzia qiyas, qiyas ni unapochukua hukumu hukumu ya hukum ya asli ambayo imethibitika katika dalili Unaangalia katika hukumu ya faro amba kwamba haijathibitika dalili na ulamaa mjitahidi iyo ni walifanyia wali, wali, wali kazi ikikuwa kuna dalili ambayo kwamba kwa ya hukumu ya hukumu alfaru inapatikana katika hukumu asili dalili ya hukumu inapatikana katika hukumu al asli basi musharakata illa yao ni moja musharaka baina inakuwa hukumu kama mtu mfano kuvuta kufu, bangi Mtu kuja kumuambia kuvuta bangi wewe mtolea aya katika Qur'an kuvuta bangi kuna ulevi, na ulevi wanapatikana katika pombe waula mama ameshika hivyo kwa hivyo ila ambayo kwamba inapatikana hapo ni kutoa damu sababu ila ni la damu ambayo kutoa, naona ila ni kudhaufika kwa hivyo kutoa damu kwa kwa hijama inapatikana pia kutoa damu katika nini? kuvolunteer kutoa damu kwa kutabarru Ndiyo sababu hiyo ameweka hukumu hii na ile hukumu kwa hivyo, hivyo hukum naingia hukum. katika hukumu moja kutoa damu kwa wingi wallahi ya tatu ndiko amesema ndakatia nasofia اش كان زين قال مثلا انصامه 95 يوم اي ثم افترض افترض على اليوم كيف لا انتبهت بقول بالنما لا اذا الافتراض بدون الافتراض ان شاء هذا الذي افترضنا بقول هذه المفطره كذلك فكيف كانت katika hiyo rayo ambayo umechukua hiyo tu sababu haya haya nasema shahareni mtataabiaini miezi miili inafatana na ijaonesha uko tayari kuwa yani e, hakuna dalili ambayo kwamba inaonesha ukate kate katikati kwa hivyo katika kaula ambayo umesema kwanza ambayo ni katika madhhabah mshafuko ukifikisha uki hiyo ukifikata uki, uki, ya tisa ukavunja tena unarudia hiyo ndio dhahiri hiyo na haya shahareni mtataabiaini miezi siku sitini zikifatana kwa hivyo kivunja inakuwa umefunga siku 50. Ah hiyo ndio dai wallahu aalam. Oh ya, hiyo jana tulizungumzia masala hayo kwa upana kuhusu jimaa katika tutaizungumzia tu kwa uchache. Kwa uchache e, kafara kuna wale wamesema mwanamke anatoa kafara lakini al-dhahir yeye atatoa kafara kafara ni kwa kwa wanaume kwa sababu alipokuja kuna khilaf tabana kuna khilaf katika masala. Lakini wakati ambaye alikuja kwa mtume akasema haraktu mtume akamwambia utatoa kafara kumuliza wewe utatoa kafara na mke wako. Kuna wengine wameka kuwa mke wake akikubali atatoa kafara. Lakini hakuna dalili ambayo inaonyesha kuwa mke wako alikubali mkafanya pamoja mmeridhiana ma nini. Ama wewe na mke wako to dalili tu ilikuja akasema kafara ni moja. Na tukizidi zaidi hiyo hata mtu akikuwa amefanya jimaa mara 5 kwa, kwa siku moja hiyo atatoa kafara ni moja. Kwa hivyo kafara ni kwa mtu moja tu. Colgate ukitumia haina shida kwa sharti unaizuia una yawezi kuingia kwenye nani kwenye, kwenye tumbo huko kwenye haina shida hiyo Ah uh, afuni hmm. Asalamu yeah. Il, uh, alaikum Ila ketika Colgate kuna baadhi ya ambokuwa wamefanya utafiti kusiana na madini ambazo kuwa zatumika katika Colgate kusema kuwa yaweza kupita baadhi ya madini yake katika kinywa cha mtu kwa kuwa ina haraka sana kuteremka na iko kadhalika picha ya Sheikh bin Uthaymeen rahmatullah alipoulizwa kusiana na kutumia Majunu la asnan na akajulishwa kuwa yaweza kupita kwa haraka basi akasema aula bora ni mtu aiache na ngoje wakati wa iftar ndipo aitumie bora mtu aiache والله علم اقرا <تصفيق> زي اصلا بسم الله الرحمن الرحيم وبه استعين أم اما بال كنتumia انهلا اما بوخ يايتوا ketika ni kuwa yajuzi kutumia yule ambaye ana magonjwa ya astma na anaitegemea hiyo inhaler wasema kwa kuwa ni mujarrad hewa wala si chochote katika vyakula ni hewa tu ambokuwa yapulizwa kwa nguvu ili kumwezesha yule mwenye huu ugonjwa aweze kupumua kwa hivyo haifuturishi mwenye kufunga wallahu alam kuna maswali hapa ya kwanza sema asalamu alaykum wa kubwa ya manii wa dina madhi ni ipi? Ikitukia katika mwezi wa Ramadhani. <laughs> bismillah sallallahu alaihi Muhammad. E, mani katika kitabu hiki baina ya na wadi na madhi. Wadi yamefasiri kuwa wadi ni, inatokana na na, mani, na, na mkojo wakati mwingine ukikua umeingia na na nini na ito, nini kuchoka ama nini jambo kama wabii natoka. Uh, madhi madhi ni inatoka katika shahwa. Ima umefikiria inaweza kukutoka, imma umeona, labda mtu mkoawake akaona kisha tharwani shahwa ile inaweza kumtoka hiyo manii. Bila ali wakati alipokuwa akumuliza Mtume Muhammad saw, Atumana kuwa alikuwa ni mtu mwenye kutoka madhi. Akauliza Mtume Muhammad saw akamwambia aoshe nini zakari yake. Hiyo madhi ama mani mani ni jambo ni kitu ambayo kwamba inajulikana na inatokana nasema, tafsiri ya ai mani sana nazungumzia kama Allah subhanahu wa ta'ala yakhruju min eh ila mdafi kabla zaka kabla ya yeah, yeah, ni in dafi in dafi dafi yo kitu ambayo kwamba ina inatoka kwa nguvu dafqo hiyo ni mani na pakao nyingine nakasema katika umeona katika misuji, laa, rahi, hatu, suji, utrujani, nini, yani, rahi a, kwa mtu ambaye na namtoka anajua harfu yake na anajua vile anapokuwa hiyo ndiyo tofauti ya kuhusu katika mwezi wa ramadhani ukijitoa ukijitoa kwa, kwa, kwa, kwa, kwa kusudia umevunjwa saumu yako na katika kauli sahihi tunazungumzia mtu atakayevunja saumu yake, yake. Nini, atatubu ama hatatubu, eh, atatubu kwa allah na baraa baraatu dzimma alipe hiyo siku lakini aombe sana mwenyezi Mwenyezi Mungu kwa ule mtu atafanya istimna lakini kwa ule mtu atakala ila kaota manini kamtokea nini bila ku, kukusudia saumu yake jaribika ama haya mengine akimtoka hayavunji saumu wallahi nadhani hiyo ndio choache tofauti ya hizo nani tatu Auliza je kama uko kwenye nifasi utakaa siku ngapi ile ufungo Mwanamke yuko kwenye nifasi atakaso pungapi ndipoanze kufunga? Hmm. Naam. Kwanza kulikuwa kuna hadithi tulikuwa tunataka kuzumzia kuhusu ya miongoni ma haidhi na nifasi ambayo kwamba inavunja ina sawm. Tulikuwa tunataka kuzungumzia kuhusu hiyo haidhi na nifasi. Kuna hadithi ambayo kwamba imethibitika kwa, ime kwa Mtuh Aisha radhiyallahu anha anasema alikuwa kiamrisha wakikwa waki, amepata waki, waki, waki wa haidhi Wasilipe swala walipe nini walipe nini e, walipe wa, walipe swom kuna hadithi dhahir katika hili alafu mimbabil qiyas inakisiwa na nini na nifas. Nifas ni damu ambayo kwamba inatoka baada ya nini baada ya mtu kutokewa na nini e, baada ya mtu mwanamke kujifungua na haina muda muhadada. kuna wengine anasema mara inaweza kutoka leo kakatika inaweza kutoka labda hata siku 2 wengine paka wengine anasema kwa zaidi za galib sana sana inaweza kuwa hata 40 hata siku sitini. Lakini kwa sharti mwanamke akipatikana yuko katika hali ya haizi na mani eh, haizi na, na, na, na nifas hawezi kufunga. Alafu tukiongeza hapo hakuna siku maalumu Ukijua tu tayari tu umetoharika ume na na nifasa ama na haizi bora tu umetoharika naye kabla fajri ya fajiri ya Ramadhaniyo. Kabla ya fajiri ya Hata kama hujaooga basi utakuwa nini? Utakuwa utafunga. Na hii na muda maalumu Ile muda ambaye mwangewelesha tu wakati sazgingi wingi wake na uchache wake na muda madi na tunataka kuongezea katika hii kuhusu haizi. Maulana amezungumzia kuna wengine kuna wengine aliuliza kuhusu je hukumu ya mtu ambaye kwamba sababu anameza dawa ya kujaribu kuzuia haizi isitokee wakati wa Ramadhani afungi. Inajuzu lakini sana sana hata muallifu ametoa ametoa nasaha ni bora zaidi wachana na vile Allah subhanahu wa ta'ala amekuumba iwe siku yake kwa maana niruhusa mepewa lakini mwanamke akitumia ili kuzuia nanio isitoke ile afunge haina shida sababu sarasana sana hizo dawa zinafanya nini zina zinadhuru zina nanio set ama zinadeta shida katika mwishkalo wallahi au leza asalamu alaykum wa rahmatullah ipi hukumu ya kutayamamu boslo kokogopa baridi ya ni badale kuoga kwa kuogopa baridi. Aa, bismillah hukumu yake mtu aogopea baridi. Maji ya baridi hawezi kuoga na alikuwa na josho la lazima wajib anayo njia kama haituwezekana kupasha maji akaoga. Basi na asitie nafsi yake katika maafa, asiuwe nafsi yake kama chelea kuwa itakuwa ni sababu ya ye kuangamia akapata magonjwa maradhi basi na asi ni mwenye kuoga kama kama ilivyothubutu katika hadith ya wale sahaba ambokuwa hawakuwa wamefikiwa na dalili ya tayammum mmojao akapangwa na janaba basi wakawa waka, waka, waka ni mwenye kumuamrisha au kumwelekeza afanyaje aoge akaoga ikao sababu yeye kuangamia kufa walipokuja akamwambia mtume wa salaalahu wasallamu kuhusiana na hilo akasema kataluhu. Kataluhu. wamemua mwenzao wamemua mwenzao. kwa hivyo kutayamam ni ruhsa pale pindi maji itakapokuwa ni vigumu kuitumia. Ima kwa kuogopea au kwa kuwa haipo wallahu alam. Uh, sola lamisho, asema saumu yangu ina kama ninaishi nasiye kuwa muislamu je saumu yangu ina kama ninaishi nasiye kuwa muislamu bismillah wa amma ambaye waishi naye je ni babako mamako au mtoto wako haidhi Bali kama ni mzazi asiyekuwa Muislamu yatakiwa umfanyie umfanyi wema. Mzazi asiyekuwa Muislamu yatakiwa uishi naye kwa wema na katika kuishi naye ni kumkaribisha nyumbani kwako. Ukaishi naye. huenda swali auliza ambaye aishi naye ni mtu wa kupanga. Yaani rafiki mwanamke kirafiki au mwanamme kirafiki. Ni haramu maisha aina hiyo ambokuwa leo hii watu wamejiingiza ndani yake Muislamu kijana wa Kiislamu aishi na binti wa waki, waki, waki, wakikafiri pasina ina ndoa na kinyume Binti wa Kiislamu aishi na kijana wakikafiri nje ya ndoa hii ni haramu kwa watu kuishi katika njia hii je ikitokea kuwa waishi katika hali hii na ibada ya saumu ingia kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kila siku si katika mwezi wa Ramadhani kumcha mwezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kila siku si katika mwezi wa Ramadhani hmm? na somo yake itakuwa ni jaiz itaswihi pamoja na madhambi pamoja na madhambi haribu, somo yake walakin atakuwa anajipalia madhambi kwa kufanya jambo ambaloikuwa sheria limemkataza wallahu alam Auliza baadhi ya watu hawajazoea kufunga hadi, waka, hadi wakawa watu wazima waohulisha Wahu, au kufuturisha mtu kila siku sababu Hawawezi kaa na pasina, dharura ni ipi hukumu yao? Yaani mtu ameishi huwa hafungi mpaka ashakuwa mtu mzima. Je huyu ikija mwezi wa Ramadhani nini hukumu yake? Hawezi kufunga. Toba bismillahir rahmani rrahim. Kama <coughs> mislamu, alikuwa katika hali ya hatari sana sababu mauti kimpa katika hiyo hali Mnajua kwa mauti kimpata mtu hali ambayo kwamba amevunja rukun minarkani liislamu. Amevunja nguzo katika nguzo ya Kiislamu. Na tumezunguzia kwa hadithi ya kuhusu tarhib yani wale ambao kwamba wanavunja siku moja peke yake katika siku ya mwezi wa Ramadhani. Na huyo mtu kaida kwa kawaida yake alikuwa afungi. Kitu ambacho tutapatia nasaha kama imempata kabla ya hapo yuko hai arudi kwa Allah wa Subhanahu wa ta'ala na Allah subhana wa ta'ala toba. Sababu Allah Subhanahu wa ta'ala ta ni mwingi wa msamae. Allah wa Subhanahu wa ta'ala anasamea hata hata katika aya Allah wa ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما ذلك لمن شاء حساميكم مشركيشا ها وساميه ماذامي الا اولي المشركيشا, المشركيشا كم لكن حتى kimshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala kabla mauti kitubu kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kusamea Allah subhanahu wa ta'ala mwingu wa toba kwa hivyo mtu atubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa haya madhambi Alhamdulillah kama kimpata kabla lakini je kama hawawezi kufunga kama hawawezi kufunga kwa sababu ya kisheria ambayo kwamba inaruhusu kwa, kwa yale ambayo tumehitaja. basi ima kama ni yule mtu hawezi atafanya nini anatoa analisha maskini kwa kila siku kila ile ima waite pamoja walishe kwa, au kwa kila siku ambayo kwamba anafungua analisha nini maskini na kama hana uwezo alhukmu ila Allah subhanahu wa ta'ala lakini hiyo ni hatari ambayo kwamba ilikuwa ndani na tunatarajia inshallah Allah subhanahu wa ta'ala ni waforu rahim wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa